műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszönöm Bányai Géza és Miklós Jendre ma, aki velem van. És ma olyan témáról beszélgetünk, ami... Hát szerintem abszolút nagyvárosi probléma, sőt, itt a nagyot egészen nagynak kell minősítenünk, ugyanis én azt mondom, hogy ez egy globális kérdés, tulajdonképpen gazdasági jellegűnek tekinthető. A kiindulási pontunk egy levelezés volt, ami hát egy ilyen körlevél listán te hozzászóltál valamihöz, és nekem abból, néhány gondolat annyira megtetszett, hogy, hogy hát forszíroztam, hogy ezt erről kéne beszélni sokkal nagyobb közönség előtt is. És hát nagyjából arról a dologról van szó, amit a napi politikában nagyon, én úgy látom, nagyon primitív szintre egyszerűsítünk. Például mondjuk egy olyan kérdést, hogy a magyar kézbe maradjon a magyar föld, vagy magyar terméket a magyar fogyasztónak, és ki van emelve ebből egy, hát mondjuk ez egy közérthető szlogen, de tulajdonképpen a mögötte való, hát mondjuk, hogy filozófiai, vagy így egy szélesebb átgondolt tartalom, az nem jön elő. Ez például Magyarországon, főleg a köz, hogy mondjam, a gondolkodásban, ahogy az emberek megnyilatkoznak, ez egészen, hát mondjuk sötét ilyen nacionalista felhangokat is kap. Miközben azok, akik valaha is a kérdés egy picit is foglalkoztak, azok tudják, hogy a lokális gazdaságnak mekkora jelentősége, és ezért a magyar az azt jelenti, hogy valami, ami közel van, valami, hogy én azt támogassam, vagy attól vásárolok, hogy közel van, ne, aki tízezer kilométerre, vagy aki pedig gazdaságilag van olyan távol, egy, egy nagy tőke társaság, vagy pedig egy, egy, egy nagyon gazdag ember, aki egy kézben tart egész országnyi gazdaságokat, hogy annak az érdekét szolgáljuk ki, és ebben a műsorban nekünk nem kell tekintettel lennünk mondjuk arra, hogy kimondjunk neveket, már olyan értelemben, hogy nem reklám, egyáltalán nem reklám lesz, ha bármilyen márka nevet kimondunk, de mondjuk egy Tesco, ami egy világméretű vállalat, egy globális vállalat, annak a jelenléte Magyarországon a magyar gazdaságra, abban a formában, ahogy Pira működik, én úgy látom roppant káros, vagy káros volt nagyon sokáig, hát persze ők is mindig igyekeznek alkalmazkodni, de a lényeg az, és itt most nem, nyilván nem a Tesco-ra van kihangsúlyozva a dolog, de arra mégis, hogy el tudjuk képzelni, hogy a probléma mennyire hétköznapi gyakorlatilag, ha én bemegyek egy üzletbe, akkor Argentin, mint tudom én, mit is kaptam legyen, argentin fokhagymát lehet például kapni, de makóit például nem lehet kapni, lehet kapni kínait, lehet kapni argentin, és makóit mondjuk nem lehet kapni, és makon adott esetben a termelők ő, nézik a, a, a földeket bevetetlenül, lehet, hogy pont most a fokhagymával még ők is elmennek valamire, de már az almával biztos nincs így, és egy csomó mindennel nincs így, tehát ez csak egy, egy fölvetést. A lényeg az, hogy olyasmiről szeretnék veled beszélgetni, mivel hogy mi nem csak a problémákat hozzuk elő, hanem ti megoldásokkal szoktatok jönni, hogy milyen megoldások lehetnek en, en, en, ezzel kapcsolatban. Itt persze lehetnek nagyon durva a társadalmi mozgások és a megoldások. Már, ö, mielőtt a gyógymódról ö, ejtenénk szót, beszéljünk egy kicsit a betegségről. A, a, ennek a bizonyos, hogy mondani szokás, globális falunak a problémái most már egészen elképesztő méretűvé és jellegűvé kezdenek növekedni de pár évvel egy amerikai jellemzőnek olvastam azt az elkeseredett megjegyzését. Ez a helyzet, amiben vagyunk, ez voltasztóan ez kihívja azt a feltevést, hogy valamiféle küvés szerepel a dolog mögött, és az amerikánus ez elkeseredetten azt mondta, hogy bárcsak volna küvés mert akkor meg lehetne nevezni azt, hogy kik csinálják, felülsehetne vonni őket, meg mm. lehetne őket távolítani. De a helyzet ennél sokkal rosszabb. Nem nevek vannak, és nem világösszeesküvés van, hanem van egy rendszer, amelyik úgy működik, hogy működik, teljesen elfajult és pusztítóvá, öncélúvá változott az egész. A dolgot, mondok egy pár számot, mert abból lehet a legkönnyebben megérteni. Ez a, a majd világhelyzetnek az egyik, és ráadásul azt kell mondani, hogy nem is a legsúlyosabb összetevő jelenleg. Egy statisztikát láttam egyszer, amiből a következők derültek ki. A nyolc legnagyobb multicégnek annyi az éves hozzáadott értéke, mint Franciaországé. Csak hogy van egy nagy különbség. Ez a nyolc legnagyobb multicég foglalkoztat összesen körülbelül 3 millió embert, Franciaország meg foglalkoztat több mint 30 milliót. Most első közelítésben mondhatjuk erről azt, hogy a Franciaország ország nevezett üzemgazdaság nem igazán rentabilis, fel kell számolni, és adjuk át az egészet a multiknak, mert ők tizedanyiban meg tudják oldani. De persze a dolog nem ilyen egyszerű, nem csak azért, mert mit szólnak hozzá a franciák, hanem azért is, mert ezek a multik azért tudják ezt az irtozatos profitot realizálni, mert hihetletlenül sok olyan költség van, amit nem nekik kell megfizetni. Tehát a Franciaországot és a hasonló gazdaságtalan egységeket megszüntetnénk, akkor azon, abban a pillanatban a múltik is megdöglenének. Mert egy csomó minden olyat, amit a multi meg egyáltalán semmiféle profitábilis vállalat nem képes elvégezni, például a képzését, a családok fenntartását így tovább, hogyha megszüntetjük ezeket a franciaország szerű képződményeket, akkor ezek mind meg fognak szűnni, és a föld elpusztul. Most, hát ez a, ez a pillanatnyi tényhelyzet, és ebben a helyzetben kellene ennek a fajta teljesen korlátlan és szabályozatlan profit érdekeltségnek valamiképpen véget vetni, vagy valamiképpen leszabályozni. Tudjuk a helyzet az, hogy ezt a mostani világgazdasági rendszert ezt ö, valamiféle globális piacgazdaságra szokták nevezni. Most hadd mondjak erről annyit, hogy a globalizációnak éppen annyi köze van a piacgazdasághoz, mint Stálinnak a szabadsághoz. A globalizáció egész egyszerűen megfojtja a piacgazdaságot. Azért folytja meg, mert olyan erőviszonyokat teremt, amelyben ö, a... a, a Piac megsértői abszolút előnyt élveznek a, a piacnak a tiszteletben tartásában. Tulajdonképpen monopolizál? Igen, a hmm. monopólium. A, a, a azt mondja, hogy a piacnak a legfőbb ellensége a monopólium. Hogy ez miféle monopólium, az államhatalom által gyakorolt kommunista monopólium vagy egy vállalat által gyakorolt üzleti-gazdasági monopólium, az észletkérdés. Egy a lényeg, ahol monopólium van, ott nincsen piac. Hát, egy egyszerű példát mondjak, hogy bárki megértse. Én krumpit akarok venni a piacon, akkor megnézem, hogy melyik eladó az, amelyik a legolcsóban a legjobb krumpit fogja nekem adni. De, hogyha egyetlen krumpit termelő van, összes többi mind tönkrement vagy felvásárolták, akkor kénytelen vagyok azt a krumpit megvenni, amit jónak lehet az egyetlen egy termelő. Most, ha, ha muszájunk krópi ennem, ha nem akarok ilyen veszni, akkor meg fogom venni, de ezt már nem piacnak nevezik. -e. Most a dolog lényeg az, hogy pontosan így működik ma a, a, a, az egész világ. De ez néha ö, önmagában is, hogy mondjam, ö, önmagát romboló tendenciákat is létrehozhat, mert például mondjuk az, hogy nálunk mondjuk lehet, hogy pont most éppen van magyar krumpli, de emlékszünk arra, hogy, hogy tele volt az üzlet mondjuk német krumplival, vagy holland krépával, meg ilyesmi. És mögött tiszta üzleti érdek van, mert forint fillére jobban megértek 2000 kilométerről idehozni, mint 120 kilométerről idehozni, vagy támogatni azt a termelőt, hogy normális árut legyen képes elváltani. De amikor kipusztítjuk ezt az egészet, és mondjuk Mondjuk itt a piaci szereplőt nem tudom elkülöníteni magamban, a kereskedőt és azt a termelőt, aki ezt a monopóliumot megszerzi a, mondjuk a mezőgazdaságban. Önmagát vágja a fát, mert végül tulajdonképpen gyakorlatilag, hogy mondjam, egy egy szóval pont ezt a sokszínűségét a dolgoknak megölve egy teljesen bizonytalan létetterem saját magának, és hisz minden egy helyre koncentrál. Na, szóval következő helyzet. Egy ilyen monopólium kialakulásánál aztán az is következmény, hogy igazából éve a óriási hatalmat megszerezte, az se igazán tudja azt, hogy mit kezdjen vele. E Alapjában véve az állami monopólium, tehát kommunista rendszer, is igaz volt ez, fölött rendelkezett végülis az államhatalom, ha úgy veszük, és végülis fogalma se volt arról, hogy mit kezdjen ezzel az egészet. A rendszer maga is ezért ilyesféle módon ment, sőtben nem, nem tudták eldönteni, hogy minden hatók, de mit kezdjenek a hatalmukkal. Ugyanez a helyzet a, a, a, a kialakult gazdaság és sokkal, amik a maguk pillatni, teljesen rövidtávú szempontjuk és érdekeik szerint mennek, Előre abszolút világos, hogy ez nem működik és nem megy sokáig. És mondok egy, egy kézenfekvő és manapság sokat emlegetett példát, Görögország esetét. Most Görögország, helyzetért, hogy megértsük, amikor az Európai Uniónak meg az Eurózónának a tagja lett, akkor az Európai Unió az voltaképpen egy egységes piacot jelentene, ami azt jelenti, hogy az áruk, meg termékek meg a tőket szabadon áramlik, ahogy neki éppen jól esik. Na most a eszűség kedvéért ö, ö, ö, beszéljünk csupán a, a, a német-görög viszonyról. De az történt, a Németországban ö, igen nagy tőkerejű, jó termékek, termékeket előállító, nagy értékérvényesítő képességi óriás cégek vannak, akik kiszemelték maguknak a görög piacot. Pompás állt a piacunkat bővíteni, hogyha mindenféle német kecseréket eladjuk a görögöknek. Nosza! most ennek a, a egyik következménye az volt, hogy azok a görög termelők, vállalkozók mindenféle, akik edd, eddig mindenféléket csináltak, ezek egészet szentőnk mentek, mert nem bírták a konkurenciát a német iparral. de erre mondja azt a fogyasztó, hogy hát pusztuljon a rosszabb legalábbos jobb no. minőségű dolgot. Helyes, kapok. helyes. Tehát, a, tehát a német az jobb lesz. A német az jobb lesz, még <gül> talán orsóbb is, mert, egy, egy nagy tőkerőnek nagyon könnyű a a konkurenciáját leverni. Tehát, leviszem az árakat addig, amíg a konkurensek elpusztulnak, nekem van elég pénzem, hogy ezt is kibírjam, aztán amikor már amikor nem marad senki a, a placon, akkor aztán annyit adom, amennyit akarom, mert nincs aki versenyezzen vele régi üzleti trükket. Elvileg az minden normális jogalmat tiltja is a törvényészabályozás. Amikor e, itt minálunk e, e, elmúlt években néha bejött az, hogy most idén például az, hogy a a árát e, e, minimalizálták, tehát 99 forint alatt nem volt szabadulni. Az egyszerűen azt jelentette, hogy, hogy, hogy nehogy árdömpingkel agyon lesen vágni a, a dínetermelőket. Szóval vannak ilyen szabályok, de az az igazság, hogy, hogy ami a, a görögdínj kapcsolatban működőképes, az nem biztos, hogy működőképes mondjuk a Mercedes személyi képkocsival kapcsolatban, mert egészen más érdekek és egészen más érdekérvényesítés van a dolog hátterében. Na most visszatérve azt a, akkor Tehát a Tehát a, a görög gazdaság ilyen módon tönkre megy és a görögök vásárolják a német termékeket. Miből vásárolják? Honnan van pénzük a görögnek, hogyha megszűnt a gazdaság? Hát roppant egyszerű, hitelből. Tehát a görögök hitelt vesznek föl, hogy a német termékeket megvásárolhassák. Most mi történik akkor, ha a hitelt veszek föl? Eladósolok. Most egy pillanat, rájunk meg itt a hitelnél, hogy ezt jobban meg lehessen érteni. Amikor a görögök fölveszik a hitelt, ugye az állam veszi föl legtöbbször, illetve nem, maguk a görögök is fölveszik. Egyényleg, mint hogy Magyarországon is, ugye persze, persze. fogyasztói persze. vagy nakás vagy formájában felveszik a hitelt, ami mögött külföldi tőke van, hisz a belső tőke nincs annyi a bankoknál, ugye, ha jól értem. De amikor felveszik ezt a hitelt akkor mire számítanak, hogy mi fogják visszafizetni? Ez az egyik. A másik pedig, hogy nekünk maradjunk el az elsőnél. Mire számítanak? Hát itt, ett, itt nem tudok más mondani, csak az egyszerű kümvésnek az esetét hozom föl. példaképpen, aki oda a fiának, hogy addig tartsd fiam a kéményt, amíg fölveszem érte a pénzt. Vagy, vagy esetleg arra gondolnak, hogy az... Nem gondolnak. A, az a gondolnak, hogy amíg fölveszem a pénzt, utána a vízön, a, amikor, amikor a könyvesmester fölvette a pénzt, akkor int a fiának, elrohannak a és ledül a kémény. Ö, ennyi. Az állam se gondol többre? Senki se gondol többre, majd csak lesz nem Mondjuk a görögökről ugye azt lehet hallani, hogy ott az állami ö, fizetések eléggé bőkezőeké váltak, és ö, most persze ez, ez most ennek a meg... Persze. De akkor ez ha ennek hitel az alapja, és mondjuk az, mondjuk az állami szférában a fizetések mondjuk nyugati nívójúvá válnak, a görög esetében szóval szerintem kb. hasonló szituáció lehet, mint Magyarországon. Tehát ha itt most mindenki mondjuk 2000 eurós fizetést kezdene kapni hitelből, akkor ez persze megpörgeti a belső gazdaságot, mert akkor valamiből fizetni van fogyasztói erő. Hát erről van szó, tehát... De baszulja... akkor így kerül be a hitel a rendszerbe tulajdonképpen? Lényegében így. Géz, arról van szó, hogy ez, hogy a, mondjuk a görög állami hivatalnokok vagy közalkalmazottak hatalmas fizetést kapnak, Az igazából véve a német eladónak nagyon kedvező, mert ebből tudnak ők vásárolni. Tehát ezért adtak hitelt. Ezért adtak uh -huh. hitelt. Most a, persze, nyilván több van a dolognak, eléggé ostoba, sőt, mondhatnám, disznó is volt a elmúlt jó pár évnek a görög kormányzata. Lényegében az azt hiszem, hogy főleg választási megvontolásból nyakra főre adogatták az a embereknek a, a, a pénzeket, amire nem volt más fedezet, mint a hitel. Tehát felelőtlenség volt az egész kétségtelenül, de a végső alapja, vagy ö, meghatározó ennek az egésznek csak az, hogy a görög gazdaság tönkrement, a, a német piac pedig terjeszkedni kíván, és másképpen nem volt fizetőképesség, mint, mint úgy, hogy, hogy ö, ö, hitelt adnak a nem most görög. ez az, amire az ember azt mondja, hogy hát ez fölháborító, és ki a, ki a fele Felelős. És ha ugye mondod, hogy itt nincs igazi összeesküvés, de akkor rendőrűen nagyon sok felelős kell, hogy legyen. A rendszer a, rendszer a felelős. Adott de a rendszer esetben... az, az kicsoda. De... Nézd, jó kérdés, tehát mondhatjuk azt, hogy végső soron mindig, minden itt az emberek a felelősök, ez így igaz. jelen esetben azt tudom mondani, hogy azok a felelősök, akik az Európai Uniónak egy ilyen típusú működési rendszerét kialakították. felelősök mindenek előtt azok, akik fejest ugrottak az egységes euró rendszerbe, anélkül, hogy ennek a legelemébb következményeivel számoltak volna. Fúl egyébként ez a dolog, ez, a, ez az euró történet. Mert a 80-as években, amikor uh, uh, az agyotozóban lévő európai közösséget akarták foltozni, akkor született egy koncepciózus, hosszútávú távú terv az európai együttműködése. Ennek a tervnek az egyik eleme az volt, hogy majd egyszer az a egységes pénzt is bevezetjük Európába. Annak mhm. előtte ilyen nem volt. Egy elszámolási pénz volt, amit, amit eko hívtak. De jen. az nem volt valóságos pénz, hanem egy ilyen árfolyam äh, fenekényelítő. Hm. Most a, a, a, a euró úgy került a hogy amikor összegyűlt a Szovjetunió és Egyesült Németország, akkor többen a unió tagjai közül, elsősorban a franciák megszéppentek a német iparnak az ilyen módon hatalmasan növő potenciájától, és úgy gondolták, hogy Németországot kordában kell tartani a nagyon erős német márkának az összfegyelem alá helyezésével. Szüntessük meg a német márkát, meg általában ezeket a nemzeti valutákat, és hozzuk előre ö, azt a ö, egységes európai pénzt, aminek a, elvi koncepció már megvolt, hát hogy majd valamikor... Miért mentek bele be a németek? Viszont nekik ez, a, ez nem biztos, hogy jó. A, a, a németek, németek klinikában azért mentek bele, mert majdnem egész Európa ellenezte a német egységet. E, Amerika, Európa, szóval a, a, a korkancellár az bizonyos fokig ö, ö, ö, szerencsjátékot űzött azzal, hogy szint az egész világ ellenére, Magyarország kivételével, tehát minden melyik jelenezte Németország egyesítését. Most természetesen maximális... Ennem igaz... mögött még a törtelmi német fója van? Igen, történet, mert fogja, igen, a egységes Németország erejétől, mm. eh, ellenezték is, de végül is eh, erőszaka senki se lépett ellene, Korkancellár, nagyon pártján volt, és a németek között is nagyon népszerű volt a dolog. Meg kell mondanom, hogy ha nem történik meg, akkor azon melegében az egyesítés, akkor már nem történt volna meg egyrészt soha, eh, úgy, egyetlen pillanat volt a történelemben, és akkor ebben az esetben két Németország lenne, eh, amely között a volt NDK eh, igen demokratikus országgal a Stázi vezetése alatt. Uh -huh. Érdekes egy koncept, vagy, vagy Európa lenne ez, amiben egy Stázi által demokratizált német demonizációk Köztársaság szerepel, mint önállam. Hát ebből kinövően maximálisan egyetértek a Németország egyesítésével. Uh -huh. Nagyon is szükség volt, jó volt. De mindesetre Németország nagyon erős nyomás alatt volt, és gyakorlatilag a franciák. Ezt a feltételt szadták, hogy rendben van, lenyeljük a békát, de akkor a, a, a márkát megszüntetjük, és, és egységes pénz lesz. Uh -huh. Na igen, csak hogy akik ezt kitalálták, azok egyébköt azzal se számoltak, hogy ez az egységes pénz is a legerősebbnek fog kedvezni. Tehát a németek nem nagyon akarták e, ezt tulajdonképpen. Valószínűleg tartom, hogyha megkérdezik a német népet, akkor nem igen lett volna belőle e, euró, mert a rakaszhatta volna a márkájukat. Tehát nem kérdezte meg a német népet, a politikusok döntöttek, és végül kiderült, hogy busztán gazdasági szempontból is hihetetlen nyereség Németország számára. Aki erős, az akkor is erős, hogyha pénzét eurónak hívják. Uh -huh. Úgyhogy az euró bevezetésének az abszolút győztese, vagy nyertese tulajdonképpen Németország lett. De hát mert a német gazdaság úgy tud erősödni, hogy eladja a termékeit a görögöknek. A görögök úgy tudnak német tuccokat vásárolni, hogy hitelt vesznek fel a németektől, és amikor a hitelt nem tudják visszavizetni, akkor a németek kénytelenek. Végülis az történt, hogy amit a görögök megvásároltak, ami a, a német árut megvásároltak, azt végül is a, a német adófizetők a minteféle jutatásokkal fogják megfizetni. De ez akkor azt is jelenti, mert az önmény gyakorlatilag, ugye, hogy valahol fölfújunk egy gazdaságot, mondjuk a görög gazdaságot, a mögött nincs elegendő erő, de nagyobbnak látszik, mint amekkora, és amikor az nem bírja tovább, mert ez egyszerűen az arányokról végképp fölborulnak, akkor, akkor a vesztességet el kell számolni, és az, amit eddig megnyertek, de is itt a kérdés, hogy valakik megnyerték, és valaki más fizeti vissza? Most, hát, Vagy hát, ugyanazok fizetik vissza? Szóval azért, egy legyek cínikus, cínik, eddig azért, hogy görögök meg németek, kicsit árnyalni kell a dolgot. Hát igen, mert nem csak ezek árnyalni árnyalni a ez a sok-sok, uh -huh. nem, nem úgy értem, hanem görög-német viszont is árnyalni kell, az, hogy németek. Ez magyarul azt jelenti, hogy azok a multinusznális cégek, amelyeknek, számuk, amelyeknek számára a görögpiac óriási lehetőséget jelentett, ezek hatalmasat profitáltak az egészből. Tehát ez nem most, a német népet kell, Most az egésznek az árát a német adófizetők fizetik meg természetszerűleg, mert azt a sok pénzt, amit Görögország szannálásához kell, azt máshonnan nem lehet előteremteni, mint a német adókból. Na, de akkor végül is az a több lett pénz, amiből azért a németek is, mint munkások, alkalmazottak is, természetszerűen részesültek, és az nőtt, hisz azok a vállalatok jobban tudták őket fizetni abból a nagyobb nyerességből, amit egy másik országba megszereztek. Ebből a nyerességből most, 15 vagy 20 év után egyszerűen le kell írni azt az adósságot, amit a hitelezéssel, gyakorlatilag a hitelezéssel okoztak. És azzal, hogy a hitelezett fél, tehát a görögök, nem lettek soha megtanítva arra, hogy hogyan produkáljanak. Hát, Isten is őket, hát a görögösségnek produkáljuk, a kináfogó mert itt. Na de akkor ezt előre is lehetett volna látni, hogy ez bukta. De Géza, ezt minden három elemit végzett, józan eszű ember láthatta előre. Erre mondom azt a egyszeri a példát, hogy, hogy fiam, amíg a pénzt fölveszem, addig hogy most már túl vagyunk az de akkor már dülünk, a, Az a néhány múlt, illetve pontosabban azoknak a részvényesei, vagy éppen főrészvényesei, vagy tuladonsai, azok ma vígan vannak, mert az ő milliárdjaikat ez nem nagyon befolyásolja már. Illetve nem olyan mértékben, hogy ez az ő életüket igazán döntően No, hát, hogy, hogy a milliárdokkal mi történik, az már a, a következő ö, lépés, és tulajdonképpen amit eddig beszéltünk, az csak epizód az igazi világtörtelmehez képest, ugyanis az igazi problémák már nem a reál gazdaságban vannak. Ez, amit beszéltünk, ez akármilyen súlyos, ez még mindig csak a csúcsvájékenynek. Az igazi probléma abban van, hogy a pénz elszabadult. Ö, Következőképpen szeretném kicsit megmagyarázni, hogy, hogy, hogy mit értünk ez alatt. A modern gazdaság, tehát a, a, a újkori gazdaság voltaképpen ennek a struktúrája Angliában alakult ki valamikor a 1600-as évek legvégén. A dolognak az a lényege, hogy ekkor történt, hogy, hogy Anglia hát különféle megfontolásokból állt a hitelpénzrendszerre. Angol királynak aránya volt szüksége, és az akik egyesültek az Angol Bankban, létrehozták egy ilyen, ilyen részvédtársistáként, azt mondták, hogy ők szívesen adnak kölcsönt ő de csak akkor, hogyha megkapják a pénzkibocsátási jogot. Gyakorlatilag az történt, hogy a, a kölcsönadott aranynak a fejében e, jogot kaptak arra, hogy úgynevezett fontsterlinget e, bocsássanak ki, mégpedig e, olyan játékszabályok mellett, hogy mit tudom én, e, e, 1 millió fontsterling értékű kölcsönadott aranyért, ők e, kibocsáthatnak 2 millió e, értékű fontsterlinget. Most a fontsterling a eredetileg, meg minden pénz is eredetileg aranyra visszaváltható, e, Elvilegéből az következne, hogy annyi pénzt lehet kibocsátani, amennyi aranyom van, hogy vissza váltani. Tehát miután valószínűtlennek látszik az, hogy mindenki aranyat akarja visszaszerezni, itt megengedhető elvileg az, hogy több pénzt bocsássunk ki. Itt egy pontra álljunk meg, mert ez az egész arany probléma egyébként eléggé kardinális szerintem, hogy ha azt mondom, hogy mindent aranyra váltok, vagy mondjuk régen mindent gyöngyre, vagy nem tudom, mire váltottak, de megállapodtunk, hogy az arany az alap, az arany maga is bővül, hisz azt bányásszák. E, tehát ez hogy, hogy, hogy, hogy, hogy válik a... Mert az logikusnak tűnik, hogy egy érték úgymond körbejár, tehát hogy ha van, van egy darab aranya, azért te nekem megcsinálsz valamit, én akkor hm. odaadom neked azt a darab aranyat, te azt továbbadod, de ebbe ugye, hogy mondjam, ennek ez ilyen surlódásmentesen kell, hogy menjen, tehát ebben ebbe nincsenek nem fér bele a kamat, meg ilyen dolgok, hiszen az, az az arany az egy. Na, a következő, <hül> nagyon igazad van, és nagyon lényeges, hogy a pénznek pont az a fő szerepe, hogy körbejár. Tehát a, a, a piaszgazdaságot a, a pénz körforgása működteti. Hogyha nem volna pénz, akkor közvetlen termékcserébe kellene rászólnunk, mert rettenetesen nehéz, borzasztó, nehézkes dolog a. Mert, mert mondjuk én vagyok, akinek pont van szükségem, pénz nincs a rendszerben, eh, akkor nem megyek a, a, a, a Pékhez, hogy adjon nekem kenyeret, adok érte cipőt, de hát kiderül, hogy a péknek éppen nincsen szüksége cipőre, akkor mi a fenét fogunk csinálni. Úgyhogy, úgyhogy a pénznek pont az, az egyik nagyon lényeges tudósága, hogy a pénz működtető piacot. Most a helyzet az, hogy, hogy a pénz mennyisége valóban összefügg a piac működésével, de itt nem is az okozza a gondot, amit mondasz, hogy, hogy túl sok az arany. Néha ez is okozott gondot, tehát amikor Amerikát fölfedezték és beáramolt az amerikai arany az európai piacokra, akkor tényleg mindenféle gazdasági válságok és problémák... Az egyébként akkor hogy jelentkezett? Nagyon, nagyon érdekes módon jelentkezett a, a, a amerikai arany. Hát a Amerika arany első menetben, amikor az angolok el nem kezdtek kalózkodni, addig a spanyoloknak a, a kezébe került, tehát ők voltak amerika urai. Megékelett a rengeteg sok arany spanyolországban. Most e, ennek következtében... Az e, mind királyi tulajdon volt. Hát, az mind királyi tulajdon volt. Most a ő felségének iszonyatos hatalma <gül> keletkezett e, ebből az egészből, és a, a, a dolog lényeg az, hogy töménytelen sok arany következtében túl sok volt a pénz, és ennek következtében piaci törvények szerint leszállt a termékeknek az ára. Mm. A spanyolországi termelők teljesen tönkrementek, ennek következtében az az arany, ami első közelítésben a, a spanyolország váramlott, második közelítésben Hollandiát és Angliát gazdagította. Mm. mert ott folyt a termelés. Tehát magyarul a, a, a, a, a spanyoloknál a, a, ez a pénzbőség, ez az otthoni árakat lehúzta, a és keremültet. a külső kereskedelemben pedig egy akkora, hát ilyen olló keletkezett, hogy okay. ezen végül is mindenki rajta vesztett. A spanyolok rajta, keményre, a spanyolosság a, a spanyolok. fura módon mm -hmm. az aranybőségnek köszönhető. Mm -hmm. e, nagyon érdekes. De az persze, a, az persze a... akkor szét kellett volna az aranyat egyenlően, Hát nézd, a többiek most, között. Ne ha nem a egyéni gazda, gazdaság, ah. vagy a, hogy mondjam, a győzelem lett volna a cél. Hát ne tervezem Aha. meg most uh, Jó, okay, okay. De, uh, egyébként a, a, a... Na nem ezzel, úgy értem, a, át kellett volna a többi országnak is. Ezzel, ezzel, a, uh -huh. ezzel, a, ezzel a pénzzel egyik is sok mindent lehet csinálni. A legfőbb baj az, hogy a, a sok pénz az alkalmas arra, sok háborút viseljünk be. Most a, a háború végsősoron improduktív dolog. Uh -huh. Ez a, ez a fő ok annak, hogy például Franciaország, amelyik történelmének folyamatosan mindig jóval gazdagabb volt mint Anglia. A világ leggazdagabb országa, nem, a túlzás, Európa leg, a leggazdagabb országa volt mondjuk az 1800-as években, és mégis Anglia lett a folyamatnak a győztese, mert a francia királyok a maguk óriási pénzét elpazarolták háborúkra. Angliának meg nem kellett háborúzni ugye földre az jogokból, mert a tenger őket őket. Tehát Anglia a maga pénzéből fölhamozhatta a kapitalizmust A francia pénzek pedig elfolyták mindenféle le háborúk. Itt tartunk egy perc szünetet, jó? Hogy ki lehessen szaladni a hallgatóinknak is, és jövünk vissza, és innen, ezen a ponton jó, folytassuk, Jó. jó? But the answer I longed for never came Your name the they had said was cursed beyond measure The families at odds fought with poison tongues And yet through the dark a blind bitter hate Broke a good Folytatjuk a nagyvárosi dilemmákat. Bányai Géz vagyok, Miklós Jendre a e, beszélgetőtársam, és e, hát e, remélem, hogy ők is visszajöttek, és e, új, újra tudnak figyelni erre a beszélgetésre. Egy kicsit e, sorba megyünk e, dolgokon, ugye a pénz. E, politik, aminek nevezik ezt, amiről beszélünk. Hát a, a pénzszerep a gazdaságban. Itt tartottunk, és, és a, tulajdonképpen a, én kérdeztem bele inkább az arany szerepére, hogy ér érzekeljük azt jobban, hogy ez a hitel alapú pénzgazdálkodás, ami, amiben mi élünk, ez hát hogy viszonyul ahhoz, amikor egy Hát persze ez is egy jó kérdés, mert ha én egy, egy diogenész eszével gondolkodom, akkor az aranynak ugyanúgy nincs értéke. Tehát ez szerintem, az arany, mint megállapodás, az is csak az önzés alapján működik, hisz az nem egy valóság. Aranyat a, nem lehet megenni. aranyra egy fontos dolgot kell tudni, az is a pénzről. A, a, a pénznek beszéltünk az előbb az előnyéről, tehát az olyan áru, amit bármire el lehet cserélni, az összes többi áruhoz nem ilyen. Most a pénz ilyen szempontból egy nagyon régi találmány. Elvileg bármilyen pénz, ami elfogadást elfogadásra kerülhet egy adott társadalomban. A, a, De az az kell, hogy azt a dolgot Mondjuk az aranyat mindenki egyformán értéknek Most tekintse, nem? Géza, például a, a régi kínai birodalomban is ismerték a pénznek az előnyeit. Ott ilyen kéregre írt kínai jelek. Tulajdonképpen mondhatni az hogy papírpénzszerű dolog volt. Uh -huh. Ez Kínában mindenütt elfogadott fizetőeszköz volt. Mindenki tudta, nyugodtan elfogadhatok tőled egy ilyen kéreg vacakot, mert hogyha arra van szükségem, akkor mások is elfogadják tőle. Tehát ez a, ez a pénz maga az tűnikben a konvenció. Tehát, egy, de, ígérő, de egy igen, Ezt csak mondtunk. addig tart, ameddig az adott ö, társadalomnak vagy hatalomnak a, a széle. Uh -huh. No most, a, na itt jön a dologba az arany. Az aranyról azt kell tudni, hogy az arany az ősidék óta mágikus fémnek számít az arany és az ezüst, az arany a napnak a földi megfelelője, az ezüst pedig a holdnak a földi megfelelője. Kivétel nélkül minden kultúra értéknek tekinti ezt a két fémet, ezért aztán az az alapkereskedő, akár kínai fakérget nem fogja elfogadni, mert nem tud vele mit kezdeni, minden további nélkül elfogadja a kínai aranyat. Na most az aranynak ez az igazi, ezért válható az arany világmézi, kultúra függetlenül az aranyat mindenki elfogadja. Amikor a keresztes háborúk idejében, Hát ütöttük egymás fejét a muzulmánokkal, akkor az muzulmánok által kibocsátott dírhem, az annyira kúráncs volt a velük ellenséges viszonyban Európában, hogy mindenütt elfogadták fizetőhez kezden. Többet mondok, hamisították. Az arab dírhemet Európában hamisították, hogy legyen nekik ö, ö, fizetőhez kezden. De ebben az esetben, mondjuk ennél a, a amikor elfogadtam, akkor tulajdonképpen a benne levő arany súlya alapján mértem az értékét. Így van. Nem számított igazából az, hogy, hogy milyen a préselés? Géza, a, a préselésnek annyira jelentősége a dologban, hogy, hogy ha rá van ütve valami micsoda, akkor garantáltan tudom, hogy ennyi arany van benne. Hogyha nincs mm -hmm. ráütve, akkor le kell egy potika mérlegen mérnem, mm -hmm. ami ritkán hoz az ember zsebé a mérleget. Nem, Tehát tulajdonképpen a, az a valami, amit ráütnek az aranybénzet, az egy hitelesítés. Mm -hmm. Igen, ebben 0,9 gramm arany van ebben mm -hmm. a kis, kar, kis karikába. Aztán, persze ez, ez lehet visszaélni, mit tudom én, lehet megreszelni, ö, ö, szóval csináltak is ilyen hamisításokat. Na mindegy, ez más kérdés. olyan lényeg, az arany azért vált általánosan, mert kivételniük a földkeressége, mindenki elfogadja. Még akkor is elfogadja, hogyha nincs szüksége aranypénzre. Na mondjuk egy érdekes esetet. Amikor az zavarok beköltöztek a kárvát medencébe akkor a Bizánci hatalom, ö, ö, a két lehetősége volt a probléma kezelésére, egyik az, hogy kiverje őket, így nem mind ellenséget, ö, de hát egyrészt, hogyha sikerül is kivenni, őket, sokba kerül, meg a hercehúrca, meg mindenféle, és akkor mindig ott, még mindig ott tartunk a part szakad, kiverték az avarokat, jön a következő. Úgy bizánciak nem ezt csinálták, hanem fölfogadták az avarokat. Avar szemszögben ez azt jelenti, hogy, hogy Bizánc, ami adófizetőnk, uh -huh. Bizánc szemszögél pedig úgy néz ki a dolog, hogy a zavarok a mi Hát uh -huh. mindegy, hát ez szemlélet kérdés, nem ez az értékesen hanem az érdekes az, hogy a Bizánc valóban sok aranyat adott évről évre az avaroknak, akiknek nem volt szükségük aranypénzre. De aranyra igen. Úgyhogy az avarok beolvasztották a bizánci aranyat, és ezeket a csodálatos billimokat, mint a Nagyszegy Miklós aranykincs, meg mindenféle, ezeket beolvasztott bizánci aranyokból készítették. Tehát itt az áll hogy mondjuk az avaroknál, hogy az ő értékvilágukban a pénz, mint arany nem volt értékes, hiszen nem akartak egyéb javakat megszerezni, mint ami Így volt van. nekik. Ugyanakkor az aranyat mágikus okból roppant értékesnek érezték, és azt, van. az van. nekik ezért. Ezért Már... hajlandok voltak sok mindent adni. Így van, így van. Tehát, Tehát... végül is azért működött pénzszerepként működött, működött is és... velük szemben. Ja, csak azért mondom, uh -huh. hogy az aranyat helyre tegyem, hogy a... a arany... Egymás között nem kereskedtek. Nem kereskedtek, uh -huh. vagy mit tudom, termékkereskedem az, ami... Uh -huh. Nagyon kicsi szerepe volt alvarok verében, uh -huh. valami szükség volt, inkább elrabolták köztünk róla. Na most, ha <laughs> itt, itt, itt mindjárt visszacsatolhatunk arra, amit mondtál a cipészszel és a pékkel. Ugye az avar lehet, hogy megelégedett azzal, hogy egy másik avarral, vagy a környező népekkel kicserélte azokat a dolgokat, amit ő értéknek érzett akkor az a termék, termény, ruha, mit tudom én, mi amire szüksége volt, de ott, ott az ő igénye megállt, és ezzel ők elégedettek voltak, mondjuk. Tételezzük föl. Igen. És ennek valószínűleg erős kulturális alapja volt, hogy miért voltak elégedetek azzal, ami, ami az ő világuk, és mi nem akartak sokkal többet. Mi nem akartak külföldi básony, mi nem akartak ö, fűszereket, mi nem akartak, mi nem akartak a től, nem egy cipőt egy életre, hanem a szomszédban ö, mondjuk kialakuló kis cipőgyárnak a modelljeiből mindjárt tizet, és mivel azok nagyon termelnek, és itt, Érzek egy vissza visszacsatolást, ami to tovább fog vinni, ami valami más, hogy mondjam, azért hoztam én a szót, hogy önzés, vagy, vagy bírvágy, vagy kapzsiság, vagy valami benne van az emberbe, hogy hát lehet nekem három cipőm is, vagy egy cipőm is, és ő még olcsóban fogja adni, mert ő sorozatba hatékonyabban termel, és abban a pillanatban ez az egész rendszer megbukik. Mármint a, a cipészen bukik meg, illetve a cserekereskedelem, mint olyan megbukik, ha az a avaroknál lett volna egy, nem tudom én milyen, valaki oda épít egy, nem tudom én milyen gyárat, és az ő érték, ő hát a dolgokat egyszerűen dömpingbe kezdi termelni. Tehát a... De hát mondjuk az avaroknál ez a példa nem e... áll meg, de a cipésznél már talán no, igen most a Londonban, nem? egy a dömping, illetőleg a felhalmozásról nincs értelme a a kapitalizmus előtti hatásokban beszélni, mm -hmm. nem tartozott... Be ezzel át és megyünk a kapitalizmus határára. Szóval se a se motiváció, se a lehetőségek közé nem tartozott a felalmozása a prekapitalista gazdaságok egyikében se. Mm -hmm. a, a, most annyira nem, hogy amikor nagyon sok pénzük volt valamilyen okból, a távolsági kereskedelem, kézműipar, manufaktúra és ezt hasonlók, akkor ezt a rengeteg pénzt, ezt úgymond improduktív, szó improduktív beruházásokra fordították, de a, a, ezek a kis ö, ö, ö, hát Newfarknyi francia városkák ezekből az irtozatos, csodálatos katedrálisokat azért tudták megépíteni, uh -huh. mert nagyon sok pénzük volt, uh -huh. ezt a pénzt nem halmozták fel, mert az még akkor nem létezett, és akkor tömértek pénzből megépítették ezt a kacsalában forgó óriási, csodálatos sartis székesegyházat. Uh -huh. Ez ak akkoriban így működött, egyébként meg kell mondanom, hogy ez a, ez a fajta, tehát a nem termelő beruházás aztán a kapitalizmusban is, fő, mikor az állam belépett már, esetleg visszatérünk, már áram belépett már erősebben a folyamatokba, akkor, akkor ez az improdutív beruházás ö, ö, ö, megmaradt, és minden mai napig az a, ez a nem termelő beruházások ö, a, a gatas egyik motorja. Ö, most, ö, hát legfeljebb annyi a különbség, hogy a középori Franciaországban a Sartis-Székesás csinálták meg a fölöslegesé vált pénzből, pedig hidrogénbombákat csinálnak ugyanebben a fölösleges iratban. A hidrogénbombának uh -huh. tudni semmiféle gazdasági haszna nincsen. Jó sok pénzt lehet rákölteni, és ilyen módon az állam a hidrogénbomba készítéssel gerjeszteni tudja a gazdaságot. Hát, hát meg mondjuk egyet, még lehet, amit a székes egyházat talán kevésbé félelembe lehet tartani másokat. Jó, vannak, vannak uh -huh. Persze vannak más összefüggés, de a dolog lényeg az, hogy gazdasággal, gimproduktív beruházás az egész hadipar uh -huh. végeredményben, és, és hát az a pénz, ami máshogy nem de mondjuk azért a hadipar, az igencsak a, a mondjuk a gyarmatosítás szolgáltába állítható, az egy kis ráhatással mondjuk, nem véletlen azért ez a, ez a ö, iraki háború, ugye azért az a kis ráhatás, amit az amerikaiakot ott öt, ö, megtettek, úgymond a demokrácia helyreállításáért, az azért nagyon jó pozíciókat hoz ö, gazdaságilag. Géza, ez, ez tulajdonképpen nagyon bonyolult kérdés, már majd a, a demokráciát hagyjuk. A, a, jó, a demokrácia de, csak egy jelszó hát gazdaság, Gazdaságilag is azt tudom mondani, hogy ez a dolog nagyon bonyolult kérdés. Iszonyatos pénzbe került ez az egész iraki kaland az amerikai adófizetőknek, Hogyha húzzunk egy vonalat és mesélyünk az egyenleget, egészen biztos, hogy nincs az, az olyan kincs Irakban, ami megérte volna ezt a rettenetes Aha. ráfordítást. Elpusztult ember is csak az anyagiakról. Nem értem meg gazdaságilag az iraki kaland. A, a amerikai hadi potenciál ezeknek a kalandóval következtében katasztrofálisan csökken, ha nem tudnád. Láttam tavaly az és összehasonló stokszitikát Kína meg Amerika katonai kiadásának összehasonlításával Hát nagyon érdekes, ö, ö, ö, Kína nem ment bele ilyen egy egyfolytában fejleszti a, a, a fegyver arzenáját. A, a a iraki, afganisztály, meg milyen kalandó következtében a, a, a tényleges amerikai fejlesztőerő a felére csökkent. Uh -huh. tehát, tehát ez a dolog még háborús potenciál szempontjából sem éri meg. Úgy gazdaságilag nagyon sokba került, tehát mondhatnán gazdaságilag sem éri meg. Nem Azért nem mondhatjuk, mert ez alatt ez a tömétes sok ok, minden foglalkotott az embereket, munkabéreket adott, gerjesztett a gazdaságot, minden. tehát végül is, hogy, hogy gazdaságilag megérte, vagy se, az... az hát a GDP-ben mindesetre pluszként kimutatott, nem? Az a gdp egy nagyon érdekes <gül> Na, Nem akarok mindenbe egyszerre venni, mert félek, hogy túl... Igen. Azt mondom, hogy most adjuk még a GDP-t, erre vissza kell majd térjünk. Hát menjünk vissza ahhoz a példához, ahol abba hagytuk, annál a cipésznél, ugye tulajdonképpen gyakorlatilag ugye a, a hitelpénz kialakulása van, igen. hogy megértsük azt, hogy mi a mi problémánk uh -huh. ma. Igen, igen. Most tanultat a hitel. Hitelpénz. Tehát eredetileg tehát ott kezdődött a dolog, hogy az angol bank adott egymillió fonsterlinget és kibocsátott kétmillió fonsterling értékű fontot. Abban a reményben, hogy úgysem fogja mindenki alanyra váltani. Nem mindig jött be, tehát időnként, hogyha valami válság van, akkor bankzárlatot rendelnek el, tehát megszüntetik a, a, a beváltást. Van ilyen, egészében véve azért ez a hitelrendszer ö, ö, mégiscsak működött, még egyszer mondom, a kötelező tartaléka fele volt a kibocsátott a, a pénzek. Ez, ez a banki tartalék ráta kötelező előírása. Na csak, hogy, hogy tudjuk, miről beszélünk. Most, amikor bekövetkezett a bankválság Nyugat-Európában, és, és valamit kellett csinálni az egyensúly helyreállítására, Olvasom az újságba, hogy, hogy a kötvező tartalékrátát nem tudom, 5 ról 8 ra kell emelni, és ehhez a bankok ragaszkodnak hozzá, hogy nem tudom hány ezer milliárd euróval támogassák meg őket az államok. Uh -huh. Tetszik érteni? Ez valamikor 50 százalék volt. Uh -huh. És most ez lement 5 ra uh -huh. hát most, de Ráadásul ezért most eurót kérnek, nem aranyat. Nem, de az, az, az, tehát a, ha, a, az a következő, következő kérés. Tehát ugyanazt a hitelpénzt használjuk tartaléknak is, mint amit gyakorlatilag kibocsátunk, most a, ez nem, hogy na, van. Ez a pénzkibocsátás következő, uh -huh. ez egy nagyon, nagyon tanulságos dolog lesz, nagyon egyszerű és fura módon, ezt hivatkozásnak is hallom soha. Hitebb gazdálkodít, most lényegében már az egész világ, nem gazdaságok is. Ez azt jelenti magyarul, hogy mondjuk a, a magyar államászlatás úgy működik, hogy euh, év elején a Nemzeti Banktól az állam kölcsön vesz nem tudom hány milliárd forintot, és a folyó bevételeiből ezt évvégéig most, ha kiderül az, hogy a folyó bevételek nem érték el a kölcsönvet összeget, nem érték el a kiadásokat, akkor az van, hogy hiány keletkezik. Ez a hiány az, amit megszoktak szabni, hogy mennyi lehet. Most a Európai előírás az, hogy maximum 3%- lehet, és e, e, akkor mit tudom én, e, e, kipozzák Magyarországból, hogy 3%-nál ne legyen több a hiány máshogy többen él de mindegy, nem lógolunk rajta. Mondhat, ha, ha az államnak 3%-nál nagyobb a hiány, technikailag ez nem jelent semmi különösebb gondot, ott van a bankópli, és ezt a hiányt úgy fedezik, hogy kinyomtatjuk a megfelelő pénzt. Magyarul mondhatjuk azt, hogy az államnak ebben az évben 97%-os volt a fedezete, és hogy ha ezt 3%-ot nem tartjuk be, akkor, akkor különféle szankciókat léphet. De ez az a 3%-e, amit mondjuk adott eset, be, akár inflációval igen ez, Igen, tulajdonképpen az, hogyha uh -huh. többet pénz pénzt, bocsátunk ki, akkor az magyarul inflációt jelent. Tehát ez az infláció a most búl. itt azért van egy szép dolog, hogy a könyvelők elégedettek a minisztériumba, és azt mondják, hogy ezt most nagyon szépen megcsináltuk. Esetleg az EU könyvelői is azt mondják, hogy igen, ez, ez dicsértes volt, de valaki közben mintha szívna a másik oldalon, aki ezt a pénzt használja, Na, nem? E, nézd, persze, persze, hogy szívnak, mint még a... A aranynak a, a, a kalandjáról még majd visszatérhetünk, mert további tanulságos dolgok keletkeznek belőle. De hát most fejezzük be ezt, a, ezt a, a, a hitellógot. Tehát az állam meg tudja oldani a problémáit úgy, hogy higgyítsa a pénz, mi pénzbocsát ki, túlunk, azt jelenti, 97% jött be csak, és én mégis százaléknyi pénzbocsátottam ki. Tehát ez fedezetlenség. Egy bizonyos határig ez tolárható, de nagyon szigorú. Effektív egyébként ez a pénzkibocsátás. Ez hogy megy, mert ezt azért sokszor beszélünk, de úgy nem tudom, elkezni. Megmondom, hogy most, most ugrik a majom a vízben. Mm -hmm. a, pénz, a pénz nem az állam bocsátja, jön, hanem a hitelbank. A... a úgy történik, hogy neked szükséged van uh, 10 millió forint viter uh, a vállalkozásod érdekében, bemegy a bankba, a bank megvizsgálja a körülményeket, aztán ír egy elismervényt, miszerint uh, uh, uh, uh, te kapsz a banktól 10 millió forintot. Ez a 10 millió forint, amíg ezt talán nem írtátok a szerződést, nem létezik, nincs sehol. Ezt a 10 millió forintot a bank állította elő. A kereskedelmi banknak joga van annyi pénzt előállítani, Amennyit akar. A dolognak a fénypontjánul tízvalány évvel ezelőtt a kereskedelmi bankoknak a kötelező tartalék rátája nulla volt. 50 ról indultunk, ne el. A kereskedelmi annyi pénzt bocsáthatott ki, amennyit jónak látott. Most ugye ebben az esetben ez egyszerűen egy ígéret ez a pénz, hát, Nem. Gézan, neked a kezedben van a pénz, tehát... Hát jó, mert a, mert a nullákat meg a számokat átírják a, a komputeren megjelenik igen, egy igen. számsor, igen. de az végül is egy szerződés alapján egyszerűen keletkezett. Egyszerűen keletkezett a szerződés De várjunk, de hát a, a banknak a könyvelésében, ugye ha nem jelenhet meg egy kettős könyvelés, hát nem jelenhet meg a, a másik láb nélkül egy szám, tehát annak valahol, ha én, én vagyok a bank, és neked adok 10 millió forintot, ígérek, egy hitelszerződést kötünk, és az kvázi megjelenik a számládom, mert ott jóváírom, akkor nekem egy másik számláról azt a 10 milliót le kell vezetni. Honnan vezeti le? A, a, a, a, semmi. a bank kaptól egy ígérvényt, hogy igenis én elismerem, hogy 10 millió forinttal tartatom neked, kedves bank. Ennyi. De mit állít vele szembe? Az, e, hogy ez a 10 millió forint, az ezt a, pedig visszafizettem, az, vagy visszafizettem? Igen, igen, pontosan, pontosan. Igen. A banknak van, van ö, ö, ö, 10 millió forinti aktívája veled szemben. Az egyik oldalon beállítom, hogy kiadtam 10 millió forintot hitelbe, a másik oldalon pedig, hogy tartozik nekem 10 millió pontosan. forinttal, és akkor ez a kettő, ez a kettő van kettő, ez egyensúlyban. A kettő. Most Egy dolog figyelj, ha. tehát a bank ilyen módon annyi pénzt csinál, amennyit akar, az állam pedig nem csinálhat annyit pénzt, amennyit akar, az államnak a kezét megkötheti. Most, ha jól értem, a probléma ott keletkezik, hogy én, amikor ezt a pénzt felhasználom, és akár bankóba kiveszem, és neked, vagy valakinek fizetek vele, onnantól kezdve bekerül a gazdaságba. Bekerül a gazdaságba, pontosan. pontosan. Anélkül, hogy tulajdonképpen még eddig plusz érték ha, hogy növekedés mondod, semmi plusz érték, volna. növekedés nem mm -hmm. történt, bekerült 10 millió a gazdaságban. És a könyvelésünk se bukott még meg. És a könyvelés se bukott, ez a könyvelés mm. számból teljesen korrekt, 10 millió forint, kiadás 10 millió forint. És erre. ez akkor lenne jó, most ha én egy picit tovább hogy hátul hogy ha én megértem, akkor lehet, hogy más, aki nem ért hozzá, könnyebben megérti, hogy ha ezt a 10 millió forintot én így beviszem, akkor itt azért kell nekem kamatot fizetni, hogy legyen tényleges fedezete, vagy az egész működést, mert nyilván ebből jó a banknak, valamiben működni kell, ez egy dolog, de az, az a rezsi. De hát a kamat az nem a rezsit fedezi csak, hanem valamit még gondolom a tőkét vissza kéne pótolni valahonnan, hisz nem lett soha kiadva, vagy hogy, hogy van. A dolog az, hogy nincs tőke, hát nem értető ez után fizet a kamatot. Az a pénz nem létezett. De akkor, akkor más kérdés. Mi van, ha nem fizették kamatot ezután? Mi van, ha úgy adnák ki, hogy nem kell kamatot fizetni, csak kétszázalék kezelési költséget az egészre merők, amik ott adminisztráltak? Kérdés, hogy Géza, Géza, miért a, kell akkor a kamat? Következő, a, a kamat azért kezelett fantompénz, tehát a, a, a, a banknak, hogyha a kamat kiadná neked a 10 millió semmiféle használ nem lenne. A bank, a bank abból ér, hogy a nem létező tőkője után kamatot szed. De akkor végül is a kamatban szedi vissza tehát a kamatban kell megtermelem az értéket. Hát neked, neked meg kell termelni tehát az értéke. Most nem ilyen nemzetgazdasági szinten. Tehát annak az értéknek azért valahol létre kéne jönnie, hiszen nem tudnám a kamatot és a tőkét visszafizetni. Na, a, a, tehát valahol át kell ezt váltani. Géz a kindó is az, hogy te olyan kiváló üzletember vagy, hogy neked ennyibe terik e, ezt a kamatot kitermelni. Ugye ilyen módon ilyen kül a gazdaság, hogy te a maga mm. generalit, üzleti genialitásával kifogott termelni ezt a kamatot, mm. és akkor semmi baj nem éri a ház elejét. Mert, mert remekül működik a gazdaság, ugye te ebből az ilyen módon megszerzett pénzből gazdálkodsz, és akkor megnöveszik a, a, a, a termelési érték, és akkor, akkor mindenki él és boldog, és még a bank is megkapja magáért, hálából, hogy a nem létező pénzt oda pénzteremtet. Itt csak arra hívnám figyelmet, hogy ami szabad Jupiternek, az nem szabad az őkörnek. A banknak szabad fedezetlen pénzt kibocsátani, amennyit csak akar, az állam pedig nagy dádát kap, hogyha bármi is de az állam nem teszi meg ezt a kereskedelmi bankokkal szemben, és az állam a bankoknak. Nézd, a dolog lényege az, a, a, a rendszerelméletnek az egyik alapvető megalapítása az, hogyha egy működő rendszerből hiányzik a negatív visszacsatolás, akkor ez a rendszer elfajul. Uh -huh. Tönkre megy, elpusztul. Most ez a, ez a világ pénzügyi rendszeréből lényegében teljesen hiányzik a negatív visszacsatolás, e, tulajdonképpen magyarul, azt csinálhatnak, amit akarnak. Hmm. Minden gát és minden akadály nélkül. Tulajdonképpen ez a, ez a legfőbb probléma, azok a gazdasági problémák, mi van a, a görögökkel, a németekkel, teljesen mellékes és ehhez képest, hogy a pénzpiac azt csinál, amit akar. Na de akkor ez egyszerűen egy hibás konstrukció. Így van. Tehát itt a most a... nem emberi Gyarlóság, hát persze valahol egy tudatlanság, tudatlanság ugye, mert, de ez generációkra, generációkra öröklődött tudatlanság, tehát már abba születnek bele, hogy ez a rendszer működik, mert van nagyapám is működtette, tehát miért ne lenne jó, és mi jól élünk, azóta se látszik, hogy a. Tönkre ment volna a világ. Igen, a kémény még mindig nem dühlt le. most a gyövetkez... Mondjuk mostanában düledezik, ez tagadhatatlan, igen, igen. igen. Most nézd, szerintem érdemes egy pillantást vetni arra, hogy az abszurdum hogyan alakult. ki. Tehát ez az ingatlan buborék meg minden fen, amiről, amiről annyit beszéltek, ez, ez voltaképpen ennek a logikus következménye. A kereskedelmi bankok kiadtak annyit, senki nem korlátozta őket, viszont ami pénzt kiadtak, azért beszedhették a kamatot. Uh -huh. Hát akkor annyit. Most Amerikában, ahol ez a legnagyobb volt, ez a, ez a ingatlan boom, ott végül is azon dölt meg az egész, hogy kiderült, hogy a hitelfevők nem tudják a kamatot fizetni, nem tudják előteremteni Na ezt jó, a mert, honnan. Mert abban az esetben, ha jól értettem, ott ugye már egy spekulációra kaptak hitelt, tehát magyarul vettek egy házat százzer dollárért, fölvettek rá százer dollár hitelt, mondjuk, és a kamatokat abból az lett volna a fedezet, hogy ez a, ez a ház öt év múlva már 120-at fog érni, vagy nem tudom, én, 110-et, és az majd fedezni fogja az értéket. De a házak értéke van egészen másoknál fogva, nem hogy fölfelé mentem, lement 50 ezerre, vagy 30 ezerre, és eltűnt a fedezet papíron legalábbis. Na no, most. És, a, és így aztán. Úgy senki, csak, nem tudja semmit visszafizetni, a bajba szeretném kicsit illusztrálni, mert tulajdonképpen na, nagyon elképesztő. Mi történik ilyen esetben, mit tettek az amerikai hitelbankok, amikor tönkrement a hitel? A, a, hát nyilván, hogyha nem tudom fizetni, akkor kitesznek ö, ö, ö, ö, a, a lakásból. Tehát ö, van egy amerikai család, ö, amelyik eddig megvolt valahogy, lakott valahol, most kivágták a lakásból, ott van, nincs lakás, a munkanélküli mindenféle. De most mit csinál a bank ezzel a megüresített lakással? Te El megpróbál eladni? Nem lehet eladni, hát panka lakáspiac. Eldozerolja. El is dozerolja? El is dozerolják. Szépen eldozerolja. Tehát dolog végeredménye az, hogy volt eddig egy ember, akinek volt lakása és dolgozott, volt egy értékes ingatlanja, most eddig sincsen. Uh -huh. De mi van a adósság? Hát a, nem, adóság az van, viszont... viszont Na de ez a banknál is egy luk. A következő, ezt úgy hívják, hogy bankkonszolidáció. Az adóság eltűnik, mert Gézám, te az a adó furintjaitból konszolidálna fogod a bankokat. El kell árulnom azt, hogy amióta kitört a világ pénzügyi válsága, és száz milliárdokat folyt, bankok konszolidációjában, Azóta a bankok sokkal gazdagabbak, mint bármikor annak előtte. Uh -huh. Ez a rendszer kimondottan díjazza a diszfunkciót. Uh -huh. Minél rosszabbul, minél felőtlenebbül gazdálkodik valaki, annál nagyobb a hát Pedig itt kéne a nagy kapitalist bevetni, hogy pusztuljon jön a gyenge, nem? Ö, Magyarul, ilyen? ha valaki csődbe ment, hát akkor menjen csődbe, és majd aki jobb, az most ez a, fogadjuk el. Ez a, ez a bankvilág ez most azt a taktikát folytatta, hogy egy várat volt egy-két nagy bank, amelyiket látványosan csődbe juttattak, és ezáltal befogták a, a ez sok halandóknak a... Nem, nincsenek kicsik, most már az légeségem megszűnt, lényegében Amerikában a szövetségi biztosítási törvény, volt, ezeken a 13 óta lényegében Amerikában hitelmonopólium van, ezt nem árt tudni, mert sok mindent ez magyaráz meg. Szóval lényeg az, hogy lényeg az, egy-két bankot látványosan beáldoztak, a többiek pedig sokkal gazdagabbak a válság óta, mint bármikor annak előtte. Na most, és a dolognak az az érdekessége, hogy azért a bankok meg a hitelezés a történelemben mindig is valamiképpen a gazdaságot segítették. Ezt a kis példát az amerikai hajléktalanról meg a leromlott lakásról azért mondom, mert világosan látod belőle, hogy ez az egész rendszer már a gazdaság ellen működik. Tehát a gazdaságot kimondottan pusztítja. A uh -huh. hát fél ez, mint a parazita ö, ö, mondjuk, mondjuk az a fagyöngy, amelyik a törván élősködik, és szívja a a az életnedveit. Nagyon pompásan van szép zöld levelei vannak öröm gyönyörködni benne, de hát, ö, tudnunk kell, hogy ez pusztítja a fát, és biztos határon túl a tölfő fog majd pusztulni. Vele együtt természetesen a rajta élősködő fagyöngy is elpusztul. Uh -huh. Most itt tart most a világgazdaság, és ezek akkora erőt képviselnek, hogy már senkinek nincsen elszántság, hogy bármit is kezdjen ezzel. Tehát mint egy, mint egy örült kocsi rohanunk a szakadékba, és senki még, még csak... De nekem még mindig úgy tűnik, hogy ez még mindig egy, egy, hogy mondjam, tehát az értékek, mondjuk vegyük azt a házat, jó, ledózerolták, akkor nincs mit csinálni. De egy ház... Akármennyinek minősítjük az árát, ugyanaz az érték, amennyiben lakni lehet benne, stb. stb. Persze jó, értékesebb, vagy jobbak a szomszédok, vagy mit Nem. tudom én, stb. De, de mondjuk, mondjuk, hogy ez mind változatlanul marad. Az egyik, itt vannak a magyar ugye, lakás árak. Hát az, hogy mennyi az ára, az valami kölcsönös megállapodásnak a, a, a része, nem pedig annak, hogy annak mi a, nincs egy abszolút értéke. A, a árakat általában piaszgatásán az árakat a, a kínálat e, között kialakítani. De nekem, mint használónak van egy abszolút értéke, mert teljesen nem mindegy, hogy van a fedél a fejem fölött, vagy nincs, vagy van rendes fürdőszobám, vagy nincs. Tehát Most meg lehetnének értékeket, meg lehet határozni, csak, csak ha de... ezt át kell könyvelnem, egy, egy pénzügyi oldalra, akkor egész egyszerűen a, a számok nem tükröznek semmit. Hát bármi számot, bármi az lehet. A, a, a piaszgazdaságot nem érdekli a kereslet. Nem érdekli az, hogy, hogy kinek mennyi lakása van szüksége. A piaszgazdaságot a fizetőképes kereslet érdekli kizárólag. Ha neked nincsen fizetőképes keresleted, akkor fitisz. Nincs lakásod. Független attól, hogy ó, esetleg ezer számra állnak ö, lakatlan lakások mindenütt, ezeket te nem tudod megfizetni, és nem tudsz ilyen módon eljutni hozzájuk. Ez a, akkor, amikor a piac ö, tisztán működik, tehát beavatkozás nélkül. Na most itt jön, jött, jött be a közhatalom, tehát ö, a közhatalom különféle meggondolásokból adhatnak egy szociális szempontból uh -huh. lakás, meg mindenféle. Szóval, tehát lehet kezelni a dolgot, én csak magára a piacról beszélek. A piacot nem érdekli az, hogy, hogy, hogy mennyi lakásra van szükség. A piacot az érdekli, hogy, hogy mennyi a fizető képessége mögött. Ha nincs fizetőképesség, nincs piac. Innen folytassuk egy perc múlva, jó? Egy kis zenét kérünk meg ön, és akkor megyünk tovább. A nagyváros dilemmákat, Bányai Géza vagyok, Miklós Jendrével beszélgetünk, és hát egy abszolút ilyen, hogy mondjam, globális témát veszünk, vettünk, de hát ezer és ezer módon érezzük a mindennapjainkkal való kapcsolatot, hisz nem elvont problémáról beszélünk, hanem egyszerűen arról a valóságról, ami a, a mi hétköznapi valóságunk mögött is van, ami tulajdonképpen meghatározza azt, hogy hát mennyit ér a pénzünk, mennyit ér a munkánk, mennyit ér a, a bármilyen törekvésünk, pláne hogyha ezt pénzben is ki akarjuk fejezni, és bizonyos tegényben, hogy mennyit ér a jövőnk és mennyit ér a, a, a bármi jó akaratunk a világ jobbítására. Ha egy olyan... Arztalan rendszert fogadott el most már sokadik generáció, hisz azért ennek a, a hitelpénz piacnak, vagy, vagy gazdaságnak a, a története most már évszázados, tehát nem, nem arról van szó, hogy ez öt éve vagy két éve alakig kitalálta, és most ránk kerültette, hanem, hanem sokadik generáció él benne, és azt hiszi, hogy ez tökéletes, miért sokáig még talán jól működőnek is látszott, de. Bár gazdasági válságok időről időre mindig voltak. Ami valószínűleg ezzel a rendszerrel azért össze is függ, talán. De ezt ne keverjük ide feltétlenül. A gazdasági válságok a kapitásten felamozó gazdaságnak egy hosszú időn keresztül szinte szükségszerű velejárói ö, voltak ö, de a, a... Mostani, mostani válság az nem ilyen természetű? Nem, nem. A, a, a utolsó klasszikus kapitalista gazdasági válság az 1929-es uh -huh. nagy válság volt, ám bár még ebben vagyok egészen biztos, mert, mert ö, ö, nem, nem akarok belemenni, csak jelzem, hogy vannak olyan feltevések, hogy igazából véve ö, ez sem volt valódi gazdasági válság, a pénzpiac robbantottak Kis spekulációs okokból tulajdonképpen. Tehát nem lehet ez már ez sem lehet klasszikus kapitalista tulajdonképpen hát A banki logikával a, a válság az, az tulajdonképpen ennek a lufinak a leeresztése időről időre, azzal, hogy vigyék el a hét mások, tehát a, az árát ennek a föntarthatatlan és bizacsatolás nélküli rendszernek, ami ugye növekszik, növekszik, növekszik, de nincs neki valódi alapja. Ez egyszer össze kell, hogy omoljon, mert a valósággal való viszonya teljesen válik, nem? A következőt el a dolgot a pénzügyi válságot a gazdaságtól. A gazdasági válságnak a ok azért mégiscsak az, hogy egyre jobban nő a termelékenység, és ehhez képest nem nő arányban a, a fizetés. A, a fogyasztás, a fogyasztás a fizetésektől függ. Uh -huh. Tehát, hogyha a fizetések nem nőnek úgy, mint ahogy a termelés, akkor könnyű kitalálni, hogy fölbuk a piacon előbb-utóbb. No, de álló. Hogy is nő, de amikor a hatékonyságnak az egyik velejárója az, hogy olcsóbb a munkaerő. Igen. De most a, a, ez ilyen, így, pontosan ez volt a fő oka a, a klasszikus gazdasági válságoknak. Ebben a formában ez a 20. század második felében megszűnt, egész egyszerűen a szakszereti mozgama felbukkanása miatt. Tehát innentől fogva a szakszervezetek bérharca, az lehetővé tette az, hogy nagyjából a termelésnek megfelelően növekedjenek a bérek is. A, a nyugati bérek ilyen módon nőttek a mostani e, extrém magas e, színvonalra, szeretményeképpen, de igazából, olyan, mint látható, ez nem volt hátrányos, mert az gyár pihan. költözik el Kínába. Na most ez, ez, ez, az, ez az új fejlemény, hogy ár elköltözik, ez égeben nem volt, ez a globalizáció következik. Mm -hmm. Ilyen dolgok miatt kell azt mondanom, hogy nem létezik piac, mert ezek nem piaci szabályozók. Mm -hmm. Tehát esetre a nyugatnak a stabilitását és gazdagodását azt tette lehetővé, hogy, hogy, hogy megjelent a, a polnodon egy másik érdekképviselet a munkavállalóknak az érdekképviselete, aki ki tudta hartolni folyamatosan a béremelés, vagyis magyarul ez a béremelés folyamatosan, folyamatosan stabilizálni tudta a piacot. Ezért a másik vilákkal után ilyen klasszikus gazdasági válság nyugaton nem volt soha. Mm. Ö, ö, ö, úgyhogy, úgyhogy a helyzet azóta megváltozott most már nincs is értelme gazdasági válságról beszélni mert a pénz annyira úrá lett a gazdaság fölött, hogy a gazdaság ebbe a pillanatban teljesen másolagosnak számít a pénzgazdálkodáshoz képest úgyhogy most akkor érdemes a pénzgazdálkodásra vetnünk inkább egy szót, hogy a mai helyzetet megérthessük ugye azt mondtam az előbb hogy hogyha egy rendszerből hiányzik a negatív visszacsatolás akkor a rendszer elfolyul mert nincs, ami ezt fékezze. Ö, ö, és ö, ö, a rendszer működési folytán egyre többet és többet pazarol, illetve de a vég, végeredmény az, hogy, hogy ez a rendszer kimondottan a rossz működés fogja díjazni. A negatív visszacsatás, ez egy elvont fogalom. Még megyek egy biciklivel a lejtőn, és elengedem a pedált, mondjuk egy kontrás biciklivel megyek, tehát nem lehet visszatekeréssel ugye, fékezni, akkor egyre gyorsabban megy a végén, meg elzúgok a lejtő alján, vagy valahol az első kövön, amit már nem bírok a kormánnyal kivédeni, de ha én a kontrával fékezek, tehát folyamatosan fékezek, vagy mit tudom én, húzom néha, meghúzom a féket, ez a visszacsatolás, akkor én a sebességemet megtartom valahol. Vagy egy autónál, ha mondjuk a motorféket fotorfékkel megyek lefelé, a lejtőnek azt jelenti, hogy a, a motoron keresztül mindig van egy negatív visszacsatolás, állandóan fékezek tulajdonképpen. Nagyon jól mondod, pontosan ez a helyzet a, a világ pénzgazdaságban. Különben Várna rám. De, Most a világ pénzgáltásában ez a kontrafék teljességgel hiányzik, uh -huh. illetőleg pontosabban ami volt, a szép lassan kiküszöbölték, és most ezt akarom röviden összefoglalni, hogy, hogy hogyan küszöbölött ki a kontrafék a, a, a nem is a világgazdaságban, hanem a pénzügyi rendszerben. A dolog ott kezdődött, hogy a 1944 végén, amikor már volt a alagút vége, Rönton Woodsban, Amerikában összeültek fejüket törni, hogy hogyan lehet a háború után a világot szanálni, és a, a probléma lényege az volt, hogy a háborús szállítási következtében a világ aranykészletének a 90%-a Amerikában, Fort Knoxban volt, és ugyanakkor az amerikai ipar rettetesen fölpörgött, óriási kapacitással működött, hatalmas prosperitás volt Amerikában, de lehetett hogyha vége a háborúnak, akkor az amerikai ipar nem tudja ezt tovább folytatni. Óriási válság következhet a győzelem után Amerikában, és piacra sem lesz az Amerikának nem tudja adni, mert senki nincs már pénze a világon. Na, erre találták ki a, a, a, azt a pénzügyi szabályozás, hogy Tulajdonképpen nem olyan nagy baj az, hogyha a, a minden arany Amerikában föltéve, hogyha másoknak is van pénze, ez a másik pénz nem egyéb, mint a papír dollár. Tehát a betonvúzban megalapodás, a papír dollár ezután aranyértékben számítható, tehát hogyha egy banknak van mondjuk kötelező tartaléka, nem kell ehhez arany, elég az is, hogyha tartalék dollárbankjegyekben van, de hogy szólne érje a ház elejét, ez a dollár bármikor beváltható aranyra, ha éppen úri kedve valakinek ezt követeli. Ez volt a dolognak a lényeg, így jött létre az egységes pénzügy világrendszer, ami annak előtte nem volt. De ez, ez még itt még, még talán jól is hangzik, nem? Hát menjünk, menjünk, tovább. Tehát ez a dolog, dolog működik, és úgy kicsit kívül ez hozzájárult, az például dőlt Európát a világháború után arának gyorsan De szépen. Bocsánat, ez az arany akkor mennyire volt meg? Hisz itt azért már említetted, hogy már a a, amikor a font kialakult, már akkor ugye 50%-os aranytartalék volt csupán. Akkor ez az arany mennyire váltható vissza, illetve ez a pénz aranyra? Nézd, hogy, hogy mennyi volt a tényleg egy dollárforalomhoz képest az arany azt én neked meg nem mondom, hogy hány százalék volt. Egy, egy lényeg, hogy, hogy elvi kötelezettséget vállalt Amerika, hogy ha valaki úgy óhajtja, akkor beváltja az aranyat. Uh -huh. Nagyon lényeges, majd mindjárt ki fog terülni. miért. Na most akkor, hát ilyen módon indulunk. Bocsánat, ez azt jelenti, hogy Elvileg én is oda van és azt mondom, hogy itt van ezer dollár, és kérek érte 8 gramm aranyat. Ez pontosan ezt jelenti. Né. Na, csak a probléma következő. Tehát a dollár egyenlő arany. Csak, hogy a probléma következő. A dollár másrészt alá volt vetve az amerikai költségvetés állásának. A, azt már beszéltünk arról, hogy a költségvetés, hogyha deficitbe kerül, akkor állnak egyszerű dolga van, mert kinyomtat még további pénzeket. Tehát az derült ki, hogy, hogy e, az amerikai költségvetésről függ a dollár árfolyam. Tehát mondjuk a tokiai banknak van 1 milliárd dollár értékű tartaléka, csak az amerikai költségvetésnek van ö, ö, ö, mondjuk 10% hiánya, ö, és ilyen módon a tokiai banknak a, a, a bank, kötelező banki tartaléka hiphop egy év leforgás alatt a 1 milliárdról lement 900 millióra. Uh -huh. Ugye, mert ennyit csökkent a dollár. Na most ez nem volt addig baj, vagy nem volt feltűnő a dolog, amíg az amerikai költségvetés mérsékletet mértéklete, tanúsított. Lényegében a vietnámi háború kezetéig tartott ez a dolog. Így az a dollár, de nem elviselhetetlen mértékben. De a háborús költségek szükségesét tették azt, hogy, hogy Amerika megindítsa a bankoprist, vagyis romosan kezdett a dollárnak az árfolyama zuhanni, vagyis a különféle országok dollártartaléka romosan kezdtek elértékteledni. Aztán akadt egy, egy, egy erőszakos francia, Charles de gaulle hívták, aki fölmért a helyzetet, eh, megrakott egy hajót papírdollárokkal, átment Wood, Bretton Woodsba, és azt mondta, hogy kérem az aranyat. Igen, szó szerint. Szó szerint. Szó szerint. Mm -hmm. Na most, tehát ilyen módon aztán, eh, a, a belső menetben fizettek az amerikák, mint a katonatiszt, eh, azt hiszem, 67-68 osztályban Tehát fizettek, mint a katonatiszt, hogy a megalapodás érdekében, és a franciák meg az aranyat Párizsba. Eh, de aztán akkor, 1970-ben Nixon elnök rájött arra, hogy ebből nagy baj lészen, úgyhogy egy felmondta a, a konvertibilitás. 1971 mm -hmm. óta lényegében nem lehet visszaváltani a dollárt aranyra. Mm -hmm. Na most hát a helyzet az, hogy hát egyrészt egy, a Bretton Woods egy sok oldalú nem meglápadás volt. Egy egy ilyet elvileg nem szabad ö, fölmondani, tehát az oroszlán az megteheti. Úgyhogy ö, a Érdekesség a dologban, hogy, hogy ettől aztán világvásában kellett volna következnie, hogy Amerika megszüntette, de a különféle országok e, a saját pillanatnyúl fevogott érdekükben ezt a, a e, dolgot lenyelték, illetőleg e, történt ez idő, tehát még egy másik e, valami is, e, kitörtek az úgynevezett olajáróbanások, amelyet a közekeleti bonyodalmak miatt az olajtermelők elkezdték, e, e, embargót hirdettek, e, meg ez hasonlott, és az olajárak elkezdtek vadul kúszni felfelé. Most az, hogy az olajárak nagyon megemelkedtek, ez magyarul azt jelentett, hogy írozatlan sok dollár került a forgalomba a növekvő olaj. A, a az arabok tulajdonképpen azóta úsznak a pénzben, ami amióta ezek az olajáróbanások mm -hmm. megtörténnek. Most ezt a, ezt a rengeteg sok pénzből, pénzzel aztán az történt, hogy Hát a gazdaság ennyi pénzt nem föl szívni, hát mi látjuk, ha a gazdaság nem tudja fölvenni a pénzt, akkor két dolgot lehet belőle csinálni, presztis beruházást, közik, vagy a katedrálisok, vagy a modern fegyverkezés, ez az egyik lehetőség, a másik lehetőség pedig az, hogy, hogy hát a gazdaság nem tudja fölvenni a dolgot, akkor mégis van egy szereplő, aki föl tudja venni, ez az állam. Tehát az államoknak, államok számára nyújtott óriási hitelezés voltak -e éppen ekkor indult meg, Elképzelhető, hogy az amerikai pofont, tehát a visszaváltás megszüntetését azért nyerték le az államok, mert rájöttek arra, hogy nem olyan érdekes, majd felveszünk hiteleket, és a problémákat ebből is. Ró, itt közben még van egy dolog, az, hogy a dollár egy ilyen világpénzé vált közben, Igen. mert ugye minden pénz az adott ország gazdaságán belül értelmezendő, és kívül... Csak nagyon korlátozottan. De hát a dollárra gyakorlatilag nagyon sok gazdaság alapszik, alapul, hát, független attól, hogy köze van-e Amerikához, vagy sem. A, hát Berton Wilsznek ez volt a lényege, a dollár világpénz, tehát erről szólt maga tulajdonképpen maga történet. A dollár hmm. az világpénz. Az is volt, annyira az volt, hogy még a kommunista rendszer, ahol elvileg nem működött a dollár, gyakorlatilag még itt is működött, tehát a például a szovjet szállítások, azok azok úgy finoman szó, úgynevezett konvertibilis rubelben történtek jó leszállítás. A konvertibilis rubel ez, ez, ez magyarul dollárt jelentett. Uh -huh. Tehát nem lábas közönséges rubel, hanem az a, az a rubel, amelyik bármikor átváltható dollára. Uh -huh. Szóval szó, ilyen módon, pedig, pedig a, a világrendszer vadul ellensége volt mindenféle szempontból az amerikainak, de ennek ellenére is és nyilván elég nagy, betagolódott a, a, a, a Na de egy olyan, én, ez egy, hogy mondjam, azért elképesztő a számomra, mert most ez, vagy azt jelenti, hogy valami világpénz, de mivel ennek egy ország tulajdonképpen a gazdája továbbra is, és azért akár, hogy vesszük, akár Amerika, azért, ha már a százalékokat nézzük, az összes országot figyelembe véve, akkor az mégis ö, ö, kisebbségbe van jócskán. Miközben ez a fajta ö, dominancia, ez pedig ö, hát olyan, mint amit 80 ban jelen lenne mindenütt. Géza, Amerika világúra nem a másik követi követő hadi potenciálja miatt lett, hanem a dollár miatt. Ez a helyzet, hogy a dollár világpénz, ez biztosította ö, ö, minden mai napig Amerikának az abszolút főnyt, illetőleg ez a fölény most az elmúlt tíz évben alaposan ingadozni kezdett, ö, és, és már látható az alagút vége. Tehát Amerikának ez az ez a, ez a, egyeduralma, ö, ez igen rövid időn belül meg fog szűnni. Nem egyszerűen amiatt, mert a kínaiak utolérik, hanem amiatt, mert az egész rendszer dühödezőbe van. Tehát, tehát a, a dollár ilyen módon hazavágták A a hazavágták az átváltás megszüntetésével, bejöttek a a spekulációs ö, dollárok, és, és ezen a nyomon, ö, ezen a nyomon, tehát, hogy, hogy a pénz elkezdett ellenőrzés nélkül szaporodni, Ez a nyomon történetett meg az a végső katasztrófa, ami nem volt egyéb, mint a, a hitelbankoknak a korlátlan hitelnyújtási lehetősége. Most féljétés Géza, ezt a lehetőséget a bank előbb beszéltünk arról, hogy fölveszel 10 millió forintot a bank Ezt a banktól, De azért, tök, törvény alapján csináljuk. Alap, igen, tehát a bankok erre jogot kaptak az államtól. Ne, nem, nem lehet itt, itt, itt fölróni személyesen ezt a bankárnak. Hát ez, ez, ez, egy, ez egy rendszer, ami ilyen mond ki, a, a bankám egész csak azok a jogosítványokat használja, amit a számára megteremtett a rendszer. Na most, de ilyen módon aztán elindult ez, a, ez a, a teljesen kontrollálatlan hitelkibocsátás, és hát aztán ar beszéltünk, hogy ez a fajta hitelrendszer ez volt eképpen most már magát a gazdaságot is folytogatja. Csak, hogy a, a dollár, dollár épp az érdekes, akármennyi is megrendült az egész, mégiscsak világnézett a dollár, és, és most pillanatban senki nem igen tudja, hogy mi a fenét lehetne csinálni. A legérdekesebb ebből a szempontból Amerika és Kína viszonya. Hát mindenki tudja, hogy ez a két hatalom rivalizál most egymással, mondjuk egyszerűen világuralomért, de úgy össze vannak kapcsolódva, mint a rókafogtacsuka. A, a rókafogta csuka. Ö, Azért, mert uh, Amerikában uh, éppen a hitelezés, tehát a hitelbőség miatt gyakorlatilag uh, uh, leállt a, a reál gazdaság. Tehát az amerikák az ócsó kínai árut veszik meg, a, a kínai konkurencia következtében az amerikai tényleges gazdasága már bankát, a, a amerikai. Uh, Olimpikonoknak a forma ruháját kínaiak gyárték, és amikor valaki föremelt ellene a szavát, akkor Kína már is tiltakozott, hogy ez a szabad kereskedelmnek az elvét, mint valóban sértés, ebben még igazuk is van. Tehát lényeg az, hogy ilyen módon az amerikai reálgazdaság leállt. Az, hogy Amerika ö, ö, még működik, az annak köszönhető, hogy Kína ö, folyamatosan veszi az alam, amerikai állampapírokat. Tehát magyarul Amerikát ma már Kína ö, finanszírozza. Ez nagyon furcsa, mert ezek még ráadásul félig-medi katonai ellenfelek kezdenek válni, tehát, tehát tulajdonképpen potenciális ellenfelét finanszírozza Kína, de neki is szüksége van rá, mert hogyha Amerika nem venné meg a kínai árukat, akkor a Kína is összedülne. Uh -huh. Tehát amit, amit német-görög német viszonylatban mondtam, az érvényes kínai-amerikai viszonylatban. Nekem ez azért hangzik olyan elképesztőnek, hát látjuk, hogy így van, hogy, hogy mint állampolgár, és itt ezt a magyar viszonyokra ez, ez nekünk pontosan ugyanúgy visszahat, mint az amerikainak, de mondjuk, ha az amerikainak rossz, mint állampolgárnak, akkor elképzelhetjük, hogy nekünk azért mennyire jó a kilátásaink. De a lényeg az, hogy, hogy az egyik oldalon millió és millió vállalkozó, kereskedő, gyártó, kapja meg gyakorlatilag egyszerűen a piaci törvények alapján melyik olcsóbb elmegy Kínába gyártani. Ugyanakkor ez Amerikának már ilyen állami szinten válik a végén teherré 15 vagy 20 év múlva. Ez nagyon igazságtalannak tűnik, mert azoknak, akik, akik megszedik magukat, ezen az olcsó munkán gyakorlatilag, és nem a városban levő embereket dolgoztatják az ember, mondjuk vegyünk egy Apple, tudjál, ami nagyon nagy, nagy vállalattál nőtt ki, és, és iszonyatos tartalékai vannak, tehát sokszorosan a magyar költségvetésnek így kifizetné két évre előre, szerintem az egészet. Egy ilyen vállalat Kínában dolgoztat gyakorlatilag, és ez még úgy indult, mint egy amerikai vállalat, hogy ott helyben voltak az üzemek, és ott csináltak dolgokat, ma már ott semmit nem csinálnak, legfeljebb terveznek, de leginkább a marketing munkát végzik. És közben az ebből fakadó, hogy mondjam, ez a, a gazdasági, hát feszültség, ez az államon jelentkezik, és a szegénység pedig a, az embernél jelentkezik, anniké a szomszéd pedig a, ennél a gyártónál dolgozhatott. Tehát most nagyon... Nyilván millió és millió szereplő van, tehát minden példa csak egy kiragadott példa, de hát ezt, mi, ezt mi sokkal durvában érezzük a, a, a, a bőrünkön, mert Magyarországon pedig már, mi már majdnem a kínai kategóriába vagyunk, tehát ide egyszerűen gyárt tók jönnek, hogy gyártassanak dolgokat, de két pillanat alatt állnak tovább, amikor 20 fillérrel olcsóbban a szomszédországba, vagy három alarébb e, ugyanazt meg tudják csinálni, és tíz évig itt működik, utána azt mondjuk, viszont látásra költözünk, és nem érdekel, hogy az a mi eddig titeket táplált, az, az kit táplál. Itt nekünk se állami, se egyéni módon ez, ez egyszerre nem jön be. De közben a vállalkozó látszólag mindig jó jár. De azért rosszám okay. az epült, mert akkorára nőtt, mint a most hát nem tudom, Gönbetsz. hogy hogy ebbe az összes évül kitérjek -e most Magyarországra is, egy egészen különleges katasztrófa történet a magyar, egyébként a rendszerváltás nevezett nemzeti katasztrofával uh -huh. alapozódott meg tulajdonképpen. A, a dolognak az volt a lényege, hogy, hogy néhány év leforgás alatt a, a, a teljes magyar vagyont lényegében elkotya vetélték. Létrejött egy olyan helyzet, amikor Magyarországon egy tucatnyi múltinoszens vállalat végez gyakorlatilag minden minden termelést, vagyis, vagyis magyarul semmiféle olyan magyar nemzeti érdek ezekkel szemben nem képviselhető, ami segíteni a dolgokon. Most nemzeti érdek alatt ne valami szovnista ízét, nemzeti érdek az, hogy, hogy a munkanékek segít kapjanak. Uh -huh. Ez a nemzeti érdek. Uh -huh. Na most, Ezekre, ezekre az államnak hihetetlenül kevés rálátása van ilyen körülmények a, a magyar reálgazdaságnak a kétharmad része a külföldi multiknak a kezébe van. A, a, a pénzgazdálkodás meg szinte teljes egészében. Ilyen játékszabályok szerint, amit az előbb beszéltünk a pénzgazdálkodásról. Most ráadásul, hogy a helyzetet még tovább fokozza. Ezek a múltik, akikről beszélünk, ezek a magyar munkavállalók kb. 350 ezer munkavállalót foglalkoztatnak, a magyar kis- és középvállalkozók pedig foglalkoztatnak olyan másfél milliót. Na no most... És a többit meg az állam államfoglalkoztatás. Nagyon kevesen élet, élet, Ami nem szintén fog. nagyon durva. Életűleg, nem, hmm. nem, nem, nem, ha már itt tart, számoknál tartunk, van egy millió úgynevezett vállalkozó. Ez is, nagy, aki... is nagyon érdekes uh -huh. dolog. Egyszerű, amikor Skóciában e, voltunk tanulmány, után most panaszkodtak a skótok, hogy milyen nehéz őket rávenni vállalkozással a, a lakosság kétszázaléka, hogyha hajlandó rá. És akkor mi elmondtuk, hogy Magyarország az egymillió vállalkozó ország. At a skótok leestek a székről, uh -huh. e, döbbenet. <laughs> igaz, hogy nem hecegtük vele, hogy mi nagyon jó, hát nálunk a, a, az őrnek kell vállalkozónak lenni, meg a portásnak, Most meg e, önben van, nem ad számlát, akkor nem alkalmazzanak. E, az a helyzet, hogy az egész... egész ez nem igazi vállalkozás. Persze nem igazi. Az a helyzet, hogy az egész szóhasználatunk nyilvántatunk, súnyi e, e, nem mondjuk, nev, nem nevezik néven a dolgokat, a kommunal örkölt hazuságok e, e, áttranszformálnak kapatók még ez az a, az a régi BTK, vagy mik voltak ezek a betétizálság, nem betétizálság, valam volt más, nem, ami még a szocializmusba elindult, ilyen melléküzemák típusú dolgok, GMK, igen. Ez a következőt, ha mondjuk, az statisztikában szerepel egy olyan rublékai tőkés. Mit tudom én, 3822 darab tőkés volt, ezeknek a jövedel, nem tudom én, 528 millió pengő. A mai statisztikában ilyen nem szerepel. Azt szerepel, hogy önálló vállalkozó. Önálló vállalkozó ebben a statisztikában a Csányi Sándor is, meg az a cipőtápoló iparos, aki... A cipőm, sarkát, időgét megszokta javítani. Mm. Így jön ki ez az egymillió vállalkozó, szóval ha létezik statisztikai hülyeség és hazúság, mm. akkor ez pont az. Mm -hmm. Hogy mi az, hogy tőkés, az, azt a magyar statisztika nem ismeri, ez, ez, hogy erről nem illik beszélni, mert ez, ez a, a komis statukság, vannak tőkések, de nem nevezzük őket tőkések, mert az rossz ízű szó, tehát ne tűnjük a statisztikába se. Innentől aztán viszont minden össze-vissza kutyulódik, csak egy valami világos. Ezek a multik, akik Magyarországon vannak, nemcsak, hogy kevés ember foglalkoztat, hanem nem fizetnek semmiféle felhajózási adót, amiköve nem jönnének ide. Az államnak, államnak tulajdonképpen kétféle bevételi forrás van. Az egyik a, a fogyasztási adó, amelyik a legmagasabb egész Európában, a másik pedig az, hogy sajnos azt a hazai kis és akik aki több mint másfél ember foglalkoztat, azt meg kell nyúzni. Mm. Ebből vannak az állambevételek. Na most hát egy ilyen országot tessék valamiképpen hő, hő, elvezetni. A államnak még ezen kívül van kötelezettsége a hiteltörlesztés, a, a meg, meg mindenféle. Az az igazság, hogy ilyen különböző között tűnik meg csoda, hogy egyáltalán létezik Magyarország. Hát csak És most a... már egyre több ember, aki, aki vállalkozó, ezért egy kicsit vállalkozni kell a vállalkozósághoz, az arra vállalkozik, hogy inkább elmegy külföldre. Aki eddig képes volt pénzt keresni, az megpróbál külföldön, mert ezt nem. Na most hát igen, aki, aki úgy gondol, teheti az elmegy külföldre, hála Istennek aránnyal eléggé szerény a magyaroknak a nyelvtudása, a nyelvük és szerint. Ez olyan negatívum, amelyik itt pozitívumba fordul. A, a, a 30 év alatti fiataloknak a felekülföldre külföldre tudni, dolgozni, a tehetni. Hogy miért nem, miért nem megy, annak nyilván több van, de a fogyatékos nyelvtudása nyilván eléggé jelentősen meghatározza a dolgot. úgy örüljünk neki, mert maradjon Magyarországon, nem maradna senki. Na, gyakorlatilag berendeztük maguknak egy élhetetlen országot, uh -huh. ahol mindenki rosszul érzi magát lassan. Ki. Uh -huh. És tényleg működésképtelen, szóval szoros szóval érténbe is. is. Tehát, tehát most a, a hazai vállalkozók még azt csinálják, hát teljesen logikus, hogy, hogy leszorítják a, a, a kiadásaikat, néveleges munkabért fizetnek, esetleg zsebben ennél többet hogy az emberek, hogy Egész egyszerűen azért, mert, mert, mert ilyen munkabérköltségek, amik Magyarországon vannak, ilyen munkabér többletköltségek nincsenek sehol. 100 forint ö, ö, ö, ö, teljes bérköltségből, már vállalkozónál van, ö, te 42 forintot kapsz zsebbe, de az még... Vett hozzá a dologhoz az áfát, ami szintén az államhoz folyik. Mondjuk az 42 forintot te mind a piacra köldöd el, akkor ez a 25 os állfátszert Tehát 42 forintból még negyedést nyugodtan vegyél le, tehát marad belőle 30 valahány forint. Tehát 100 forintból, ami a válalkozóan jelentkezett, a, a te munkaharú zsebben összes 30 forint marad. Na no, és erre már nincs fizetőképes piac, aki ezt zsebből kifizeti, csak nagyon ritka szerencsés vállalkozásoknál. Na most hát, hát, hát, hát ilyen körülmények között a valahogy átlagosan működünk, nem vegetálunk, a vállalkozóink szép lassan csúsznak elfelé, mennek tönkre, csuknak be, úgyhogy ö, meglehetősen rossz ö, ö, kilátások elé nézünk a, már a legközelebbi jövőben is, mert, mert egyre inkább működésképtelenné kezd válni az ország. Itt megint kell tartsunk egy kis szünetet, egy csak egy szusszanásnét, és tulajdonképpen a legnehezebb része következik majd a beszélgetésünknek az utolsó fél óra, amikor megpróbálom kipréselni belőle, hogy vajon megoldások léteznek-e, mi van előttünk, mert attól tartok, hogy nem lesz könnyű válaszolni rá. Dilemmák a Tajákbányai Miklós Miklós beszélgetünk. Még van egy fél óránk, és hát tulajdonképpen ezt a témát, amiről ma beszélgetünk, nem igazán lehet még az előző háromszor fél órában sem kitárgyani, szerintem éppen, hogy a, a legfontosabb elemeket érinteni tudtuk, hisz az az érzésem, hogy ahhoz, hogy ezt valaki mélyebben ahhoz, viszonylag el kéne tudni a mélyülni a témába, élene tudni olvasni. egyetem van valami könyv, ami segít ebben, ha valaki akar mélyebbre menni. ez hát, az egész hitel problémát és gazdasági... Van. Elég sokan, ez nem olyan titokzatos dolog, ez szól, minden értelmes hát, ember... A, ahhoz képest titokzatos, hogy a mi beszélgetésünk abban indult ki, hogy volt egy levelező lista, ha valaki föltette egy ugyanezt a témát, de ezt teljesen kontraproduktívan bemutató valami ilyen prezentációt, amiben gyakorlatilag hazugságok voltak, és, és ezzel tönkretette az egész mondanúja. Tehát vannak mindig próbálkozások, de, de sokszor ö, nagyon könnyű, rájönni, hogy de elnézést, ez így nem, nem állja meg a helyét. Tehát, tehát az embernek kellene tudnia, hogy kitől olvashat olyat, amiben meg biztos lehet, hogy az nem rossz. Na, csak egy példát halljunk rá. József Stiglitz, Nobel-díjas közgazdász, és egy időben a világbanknak az egyik haladnőke is volt. Tehát magyarul egy olyan ember, akinek mind elmét, mind gyakorlati munkássága igen számottevő. A, a világ egyik legtöbb tekintélyesebb élő közgatának számított, egészen addig, amíg el nem kezdte kritizálni a globális rendszert, azóta ejtették, mint a forró krumplit, és afféle a nagy fű álmodozóknak a kategóriába tartozik még egyszer mondom, nem csak elméleti, uh -huh. gyakorlatilag is elsőrangú szakember. De nem állt be a sorba, úgyhogy ejtették. Uh -huh. Tehát csak azért mondom, hogy a, a, tulajdonképpen minden értelmes közgazdász ezek a dolgokat tisztában van. Aki az ellenkezőt mondja, addig tisztában van vele, csak őt nem ezért fizetik. Mm -hmm. Könyvet egyébként, hát a híres vált könyv a a a, a, a Tők és világuralma hát, című is könyve. Igen, és a a, a, a, a e, még a, eszembe jut egy jeles könyv, a pénzügyi ismeretek szempontja, hogy nélkülözhetetlen a Hellyernek a, a könyve, a, a, a, a remény vagy a globális válság túlélése. Ez a Hellyer, ez, ez egy kanadai gazdaságpolitikus volt, tartományi elnök, sőt, egy időben Kanada alelnöke is volt, tehát szinte nem ki. Ezt a egész pénzügyi mi a fenét ő írtál a legrészletesebben és legközérthetőbben, és, és hát... Ez is van, a, a Bogár Lászlónak is vannak könyvei, amik ezzel foglalkoznak, meg. hát elég sokan uh -huh. foglalkoznak ezzel, Magyarországon ez eléggé kúráns téma, de mit mondom, tulajdonképpen e szakmailag semmi különösebb titok ebbe, ebbe nincsen, csak egész egyszerűen ez nem értelem kérdés, hanem értekeknek a kérdése. De én mégis sokszor úgy érzem, hogy én akkor a kiutat keresem, Igen. hogyha én ezt nem értem, és nem, nem érzem azt, hogy amikor valami történik a mi az a folyamat, ami lezajlik, persze lehet, hogy ezzel más-más hogy -más van, ez lehet csak alkatés, akkor, akkor úgy érzem, hogy ha én ezzel nem tudok megfelelően föllépni ellene, nem, nem fogom megtalálni a megoldást, hogyha nem értem, hogy mi történik. Hiszen akkor lehet, hogy rátámadok a... a Mit, mi történik? Hát rátámad az ember, a pult másik oldalán ülő bankalkalmazottra, hogy milyen szemét, hogy ezt csinálja vele. De nem azt csinálja vele, egy rendszer áll, de azt a rendszert még a bankalmazott sem érti, hisz a, 20 dologra be van tanítva, és azt ismételgeti. A banki banktízfőző bizonyára érti a rendszer, de hát a rendszert nem ő találta ki, de, e, ő meg nem talál, e, és igen. Nem, nem igen tud csinálni, azon kívül, hogy esetleg a állását, de és igen. semmi más lehetősége nincsen, tehát ez, ez, ez fölött áll. Ez a szabályozó rendszer, ami szerint mondjuk egyszerűsítve a dolgot, a bankok kamatot szednek a nem létező dőkéjük után. De például a, a politikusoktól sosem követeljük meg ezt feltételnek, hogy, hogy ezzel nem föllépjenek. Én még ilyen fajta nem, ilyet nem hallottam. Mindig mindig, mindig olyanok vannak, hogy mit tudom én, kommunista múltja van, jobboldali múltja van, így náci, úgy izé, de az, hogy tulajdonképpen mindegyik egyformán passzív ebben a kérdésben. Géz, hagyjuk a magyar politikusok, sokkal nagyobb emberek, az amerikai elnök se tud, vagy mert felépni ezek ellen, aki mégiscsak hatalmasabb valamivel bármilyen még magyar politikusnál. akkor mit lehet nekünk csinálni? Na most, hát nézd, követke... A reménytelenségen kívül. Na, követke tudom mondani. Tehát tehát kizungtuk abból, hogy ez, ez egész egy rendszer rendszerhiva, tehát mit lehet csinálni a rendszernek a megjavítására. Hát kétféle módon lehet hozzáfogni a dologhoz, helyileg vagy globálisan. A helyileg azt jelenti, hogy elméletileg, egy ország vagy egy gazdasági csoport, mondjuk Európai Unió a saját maguk részvevőnk a jó szántából hozhat olyan szabályokat, ahol ezeket a dolgokat korrigálják. Tehát például megszüntetik az ingyenes hitelezést, tehát a fedezetnék hitelezést és ehhez hasonló dolgokat, megakadályozzák a, a pénznek az osor cégebőnekről Szóval lehetne ilyen szabályokat hozni külön-külön, hogyha valaki rá magát. A dolognak nyilván vannak összefüggés, függése, vagy más is de mindegy. is lehetséges. De hogy abból indulunk ki, hogy senki sem mer kiszakadni a, a globális rendszerbe, akármilyen őrült is ez a rendszer, akkor csak azt tudom mondani, hogy szabályozás csak globális szinten lehetséges. Tehát akkor olyan szabályozat kell létrehozni, ami innentől fogva mindenkire a fölkoljon kötelező. Megszüntetni azt a lehetőséget, hogy adómente, adóparatismon mentsége ki át, a lopott pénzeket, általános rendelkedés megszüntetni a, a fedezetlen -ki hitelkibocsátásokat, és, és így tovább, és így tovább lehetne. Felőle kellene vizsgálni azt a irodatlan hitállományt, ami tökéletesen megfizetlenül. Szóval lehetne ilyen dolgokat csinálni globálisan is, hogyha ö, ö, mindenki részlen a dolgban. Ez lényegében kivérletetlennek tűnik azért, mert épp elég országban fűződik különféle részérdeke a, a dolognak a további... Hát, és mi az is. egyéni ellenállással? Tehát ha úgymond kivonulok amennyire csak lehetséges ebből a rendszerből, és én egy körben egészen más feltételek között érintkezem gazdálkodom másokkal. A, a, amikor a görög válság kezdett emlőülni, a görög ortodox egyház kibocsátott egy állásfoglalást, foglalást, amiben önkritikusan, önbírálta hívta magukat a híveket is, hogy most akármi is van a világban, meg a kormányok, meg a politikusok, mindenféle, szálljuk magunkba, mi voltunk azok, akik túlfogyasztók magunkat, és, és egyetlen lehetőség van, hogy tisztességes emberi szintre vinni vissza elmi szintre a törjünk bele avval, hogy mi szegények vagyunk, és szegény, is maradunk, éljünk szegényként emberi módra, ö, ö, nagyjából úgy, hogy hegyi beszéd tanács volt, hogy boldogok a szegények. Ö, na, durván ez a, a egy, egy bizonyos elég fekvő határig ez a dolog így még működőképes is lehet az embereknek ez a fajta önkorlátozása. A, a, a gondolkodási módunkat, értékrednünket radikálisan át kellene alakítani, már csak azért is, mert a, ez a túlfogyasztás, ezért ne felejtjük, hogy nem egyszerűen fogyasztás, hanem preszt is jelent. Tehát ö, tekintély az, hogy én, én nekem milyen autóm, olyan autóm van, milyen, olyan vilám van, ö, ezzel világok a szomszédaim előtt, és hogyha ö, az ilyen autómat eladom, és ö, gyaloglásra szúrlok, vagy egy óska trabandot veszek helyette, akkor az olyan olyan a dugdosni kell, mert emiatt kisebbnek érzem magamat. Tehát tulajdonképpen a birtoklás az élet fölé nőtt, azt tud a értékre. értékre. A... Ez régen mennyire volt jelen? Mert az régen is voltak gondolom ilyenek. Egy faluban ez nem volt ilyen. Hát ott is lehetett valakinek, tudom, ilyen pörgek alapja, vagy mit tudom én, mire. A, a minden emberi társadalomban ö, ö, számít az a, a preszt is, de, de más, más, is számított, más is számított, nem, nem, nem csak ez. A, a, lehet, hogy annak a, a, a nagy gazdának méretetően nagyobb volt a jövedelme, ö, mint, mint a falusi tanítónak, de mégis megsüvegetett az egy tanult ember a tanító. Mm. Szóval, ö, szóval ö, létezett ö, egyenlőtlenség, létezett többféle hierarchia, de annyira egyértelműen a, a, a, a feltisforgatásra soha nem épült fel a hiára. Mm -hmm. Most azért mondom a tanított, mert a, a jelenlegi magyar társadalom viszonyok között a legmegvetettebb emberek közé tartozik. Sajnos ezt kell mondanom. Hát lába, lába törlő évával mindenki. Az az ember, akinek a jövő generációt ki kellene képeznie. Na most, hát ilyen módon fölborult uh, az értékrend, nem utolsorban éppen a, a, a presztis fogyasztás miatt. Tehát ez az egyik lehetőség, uh, hát nehéz dolog, mert egy szembe értékrendekkel szembefordul nyilvánvalóan. A görög egyház nyilván ezért próbálta az egész meg megszólítani, hogy uh, emberek, hát uh, arra az értékrendünket. Nem, nem kell lenézni azt, aki uh, uh, szegény, mert... mert uh, sok mindenféle más érték is van a világon, ami pénzben egyáltalán nem fogyasztódik. A fogyasztónak a, a választása, az, az mennyiben játszik szerepet? Tehát én azt mondom, hogy kifejezetten keresek kapcsolatot helyi szolgáltatóval, helyi ö, termelővel, és, és megpróbálom, míg ha drágább is, akkor is tőle veszem meg. Tehát, hogy támogassam ezt a... Ezt a közvetlen kapcsolatot, amiben azért nem kell kilométereket se elmenni akár ahhoz, hogy megszerezzünk valamit. Ö, Tehát, egy ezzel visszaépíteni valamelyest, egy olyan rendszert, ami nem ezen a, a globális kapcsolatokon nyugszik. nem ez, ez nem lehet. Ez, ez, ez bizony sokig járható, akkor, hogyha létezik az emberek között, ez személyes bizalom. Mm. Anonim, tehát névtelen, személytelen különbözők között ez egyáltalán nem járható. Mm. Most az a személyes bizalom viszont Magyarországon írtatosan alacsony, az egész világon nálunk a legalacsonyabb. A kopmáriáik felmérése szerint a magyarok 80%-a anómiás, ami azt jelenti, hogy az emberek úgy gondolkodnak, hogy semmiféle törvény, semmiféle szabály nem érvényes, senkiben nem lehet megbízni. Mm. Ez az anómia lényege, és a magyaroknak a 80%-a ma így gondolkodik. Uh -huh. Most ilyen viszonyok között tulajdonképpen szinte semmit nem lehet tenni, ez anomiás állapot, kell mindenek előtt felszámolni valamiképpen, tehát meg kell teremteni valamiképpen a külbizalmat. Meg kell mondanom, hogy ebben a közbizalom megteremtésében viszont a közhatalomnak éle kellene járnia. Uh -huh. Ennélkül aztán ez nem fog menni, tehát hogy ha az ez az emberek között mondjuk akár oktan is, hogy minden politikus lopcsal és hazudik, Akár igaz ez, akár nem, hogyha ez a közvélemény, akkor tulajdonképpen nincs mit csinálni. Hát igen, mondjuk ez nagyon tudatosan be kéne tudni bizonyítani, hogy nem így van, persze, hát néhányaknak. Lesz, persze, legalább, mm. hogy a reúdoló magatartást kéne tanúsítani a politikusoknak. Én most hát inkább annak vagyunk, a, tula, annak vagyunk a, a tanúi, hogy ugyan most mindenkit már egyformán kezdenek megítélni, és negatívan, aki politikus, de a politikusok inkább azzalnak fogla, hogy most nem mi vagyunk hatalman, tehát mi becsületesek vagyunk. Igen, igen, igen. De hát ez nem, ez nem erv, érve, ez, ez egy ilyen, hát lehet egy ilyen göbbeszi propagandának persze tökéletesen megfelel, de egyébként nem jó. Na, tehát, no, ilyen, ilyen körülmények között aztán, tehát ilyen, ilyen közmegegyezésben, aztán borzasztó nehéz bármit is, bármit is az, a, az a becsületesség, amit egy-egy csoporton belül egymás irán tanulsítunk, az, az ugyan jó, hogy van, de, de retető kevés bármilyen problémának a megoldásához. Mi sok-sok, hát most már egy-két éve is beszélgettünk, ugye magyar filozófiai iskoláról, és ott, ott úgy érzem, mintha most hirtelen oda-vissza e, e, térnénk, ami az emberi hozzáállást igényli, hogy mégis e, hisz ott is arról volt szó, hogy van olyan e, érett és a hazai, hogy mondjam, a mentalitáshoz igazodó e, hát filozófiának nevezzük, de tulajdonképpen egy életszemlélet, amiben ezt a, a bizalmat vissza lehetne állítani, hisz ez az ember és ember közötti bizalmon alapszik alapvetően, tehát ez abszolút személyes. Ö, igen. Ö, de és ez csoportszinten is, is működtethető, tehát ugye karácsony Sándornak a neve merül föl, meg másoknak. Ö, Magyarország lelki állapota, ö, úgy tűnik, hogy, hogy azért ö, rosszabb ö, más ö, hasonlóan rossz helyzetben lévő országoknál, mert a mi gondolkodási módunk számára a, a, a személyes megbízhatóság, ö, tehát a személyes hitelesség az többet jelent, mint mások számára, ahol ö, létezik valami intézményi kötelék. Tehát egy, egy, egy német számára.. A... és akkor ebből fakad, ha hibázik valaki, akkor azt erősebben utasítjuk Erősebben el. utasítjuk uh -huh. igen, igen, igen, Tehát ha valakiben csalódtunk, akkor azt nem végképpen csalódtunk uh -huh. benne. Ö, ö, ö, ö, könnyűen példákat fölódni, de nem akkor hát van. igen. Egy, egy elveszített bizalmat aztán uh -huh. hihetetően nehéz, vagy majdnem lehetetlen is a, uh -huh. a, a továbbian visszaszerezni. Most ebből adik aztán az a tényleg képtelen dolog, hogy, hogy Magyarországon az elmúlt húsz évben lényegében úgy zajlottak le a választások, az emberek megnézték azt, hogy ebben a kínálatban kihazgja a legkevésbé undorító. Uh -huh. Tehát szó sincs, ahogy... De ebben van benne még egy hiba már elnézést a választó részéről, hogy, hogy mindig azt várja, hogy ezek előjönnek a semmiből, és akkor mindig előjön valaki, mert, mert elő fog jönni, mert akiben van ambíció, az elő fog jönni. De az nem az lesz, akit, akit én a legjobbnak fog tartani, hanem az, aki a legjobban akar az ére kerülni. Volt egy, volt egy érdekes élmény, egyszer a 90-es években a, a, a Munkásnások Szövetsége meghívta legvarenzált valami előadásra, és, és az folyt, folyt mindenféle beszélgetés, és hozzászólások, nagyon elégedetlenség, nagy volt az elégedetlenség a magyarországi működés iránt, Fölállt egy, egy, egy ember, aztán elkezdte szídni össze-vissza a pártokat, hogy mit csinálnak, mit nem csinálnak, milyen, ilyen, szóval mondtam Mondta, mondta a, a Tibor szpanaszát, ahogy magyarok eh, szóltuk. Szeret, Most akkor a Varenza filemesén és a következőt mondta. Kérem, hát maga olyan politikai érettségről tett tanulságot, hát ha ilyenek a maguk pártjai, akkor álljon neki, Szervezzen belőle egy párt. És mit mondott az öreg? Semmit, erre nem volt mit mondani. Én hogy hányszor nem nem találkoztam ezzel, és én is mondtam emberként, de ennyire látod a megoldást. Hát akkor még nem te vagy az, akit választani lehet. Igen. Hát, hát nem, az, hát ő nem, nem, ez a politikusok dolga. Na de kik a politikusok? Mintha az valami istentől elrendelt dolog lenne, hogy valaki politikus. Szóval nézd, következő szomorú dolgot kell megérteni. Itt Magyarországon 1989 végén volt egy, egy nemzetközi felmérés, összedült a kommunizmus mindenütt, és kíváncsi, galúb kíváncsi volt rá, hogy mi a fene következik utána. Tehát megpróbálták a párt preferenciákat fölmérni. Nem, nem pártokra kérdeztek rá, mert nem is nagyon léteztek, nem is lehetett tudni melyik micsoda, hanem értékrendeket próbáltak megalapítani, hogy kinek mi a fontosabb. Most a dologból az derült ki, hogy egész Európában, keleten-nyugaton egyaránt összesítva, a szociáldemokrata értékrend Magyarországon volt a legerősebb. Ehhez képest mérlegeld az, hogy eltelt 22 évben még csak nyoma se volt Magyarországon szociáldemokrata típusú pártnak. Ez az értéket Magyarországon majdnem kétharmadnyi volt akkor. Tehát a magyar két-harmada kétharmada óhajtott volna egy ilyen típusú pártot, aminek még csak nyoma sincsen. Tehát magyarul ezek a magyarországi pártok már abstart, nem képviselték a magyar társadalmat. De akkor azok az választók, akik úgy érezték, hogy vannak elvek, akkor mi nem próbáltak pozícióba kerülni? De most ez, hogy, hogy hogyan alakul ez Azért nem próbáltak pozícióba kerülni, mert Magyarországon igazából 90-től fogva nem szerveződtek pártok. Ez e, e, szociológia értelemben a Magyarországon létező képződmények nem tekinthetők pártnak. A párt az nem egyéb, mint egy olyan ö, ö, csoportozat, amelyik a társadalomnak egy bizonyos rétegeit, egy bizonyos rétegének az érdekeit egy bizonyos stratégia szerint képviseli. Hát ezek inkább haveri közösségek. Most, most igen, ilyen-olyan-amolyan olyan, zűrzavaros nem. módon összefüggésben a Alapjában társak, éve igen. semmiféle társadalmi érdeket nem képviseltek. Mm -hmm. A legjobb még, amire képesek voltak, az, hogy érték érdekbeszámítás. érdekbe mm számítás. -hmm. Tehát normálisabb kormányzat azt csinálja, hogy hát igen, figyelni kell azért a nyugdíjasokra, meg figyelni kell a pedagógusokra, meg a felelődő kicsilagokra, figyelni, hát akkor próbáljuk ezeket az érdekét figyelembe venni. De ez nem azt jelenti, mm -hmm. hogy ezeknek az érdekeit képviseli. Mm -hmm. a Éteg, egyetlen társadalom létegnek sincsen e, e, Magyarországon párt, illetőleg most a, a jelenlegi kormányzó pártunkról e, már világosan lehet látni, hogy e, ez a Magyarországi nagy e, a pártja. Tehát, tehát 22 év óta kialakult egy ilyen párt. Egyáltalán nem felel meg természetesen a, a magyar választók e, e, alapvető e, e, szándékának, de legalább annyit mondanunk róla, hogy erről a párton már lehet tudni, hogy kicsoda. A eddigiekről uh -huh. soha nem lehetett tudni. Uh -huh. Az a baj, hogy nekünk itt be kell fejeznünk, de az a jó, amikor szerintem függőben tudunk hagyni valamit, mert hát én persze a műsornak nem ez a dolga, én igazából nem szeretem azt, hogy így üzengesen egy műsor. de én mindig, mindig azt szeretném, hogy, hogy fölizgassuk a hallgatót annyira, hogy tulajdonképpen merjen ver, felelősséggel, előlépni hisz nem biztos, hogy az, amit ő gondol, az, az, az egy felesleges dolog, hanem, hanem bizony hogy az élére kell állni dolgoknak, hogyha úgy látjuk, hogy valami nem működik, persze itt ne a gyűlölet vezérelje minket, hanem a megértés, hát mi ehhez szeretünk mindig hátteret adni, hogy hát ha ezt segítjük. Hát abban meg kéne szokni azt, amire nagyon leszoktunk e, már régóta is, a rendszerváltás oda bégkőnysképpen, meg kéne szokni azt, hogy odafigyelünk a másikra. E, szóval e, a egyik legnagyobb navaján Magyarországnak vagy a magyaroknak az, hogy, hogy nem is beszélgetnek, hanem monologizálnak, elbeszélnek egymás mellett, mindenki mondja magáit, hogy, hogy te mit mondtál, nem is figyelek egyáltalán, mert nekem megvalódi is a magam mm -hmm. ilyen módon aztán széthullik az egész két hét múlva lesz újból. Nagyváros élen már köszönjük Miklós Yendinek, hogy velünk volt most. Bányai Géza búcsúzik.